وَمَنْ يَذْلِ الْفَلَاهَاتِ يَلَاهَ شَدْوًا لَا إِلَىٰ هَيُّ اللَّهِ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاطِي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أستقل حديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخواني عزاني وعزاكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas limpahan sekian banyak rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus terutama nikmat kita dikaruniakan oleh Allah taala waktu untuk menuntut ilmu merupakan nikmat yang paling besar karena bekal ilmu adalah bekalnya untuk semua para utusan Allah taala dari Nabi-Nya maupun dari utusannya. Maka nah, bekal utama yang Allah berikan kepada Nabi-Nya dan utusannya untuk mengemban amanat yang sangat mulia ini adalah yaitu ilmu. Dan nomor 2 kami juga menyampaikan jazakumullah khairan eh kepada antum semuanya yang sudi membantu kedatangan kami dan semoga Allah Subhanahu wa taala Memberkahi kita semuanya menjadi orang yang sifatnya menuntut ilmu syar'i, karena itu pokoknya dan juga menjadi orang yang sifatnya bisa mengamalkan ilmu syar'i dan juga menjadi orang yang sifatnya bisa mendawakan ilmu syar'i. Walaupun tahimu yang lain urusan dunia hendaknya kita sampaikan bulat. Maka kesempatan yang sangat mulia ini yaitu kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu. Dan tidak mungkin kita akan bisa bertemu titik satu dengan yang lainnya kecuali apabila kita menyadari maraji atau referensi atau rujukan kita kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa salam dan juga keterangan para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah titik temu kita. Di dalam kita nanti berbicara atau menyampaikan ilmu atau menanyakan tentang sesuatu. Karena kita diikat pada Allah Ta'ala dengan tin yaitu dengan Al-Qur'an dan hati yang sahih sebagaimana Allah berfirman wa'tasimu wa bihablillahi jamian wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berselisih. Dan wajibnya kita berpegang kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum karena Allah mengatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina bi biihsanin radhiyallahu anhum wa rida'a. An. Pendahulu-pendahulu yang pertama, yaitu sahabat Mahdi dan Ansar dan orang-orang pengikut mereka yang setia, yang mana Allah meridai mereka dan mereka ridah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Maka tiga ini yang menjadi pokok pembahasan kita untuk menyampaikan masalah ilmu ini. Allah swt berfirman di dalam surat yaitu Al-Mujadalah ayat yang nomor sebelas. Ya ayuhal ladhina amanu Ida kira lakum Tafassahu fil majalisi Fafsahu Yafsakillahu lakum Wa idha kira nsuzu Fansuzu Yarfaiillahu ladhina amanu minkum Walladhina uudul ilma darjahat Bahawa yang beriman Kita dipanggil oleh Allah Ta'ala Allah ta'ala kasih saya yang derajat kalian yang beriman. Tatkala kalian dikatakan berlapang-lapanglah dalam satu majelis, maka lapangkanlah karena Allah akan melapangkan dirimu. Dan ketika kalian disuruh berdiri, maka berdirilah. Karena apa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para ulama tafsir termasuk Syekh Abdul Rahman bin Nasirah Sa'di Rahimullah Ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Karimur Rahman Rahimullah Ta'ala bahwasanya ayat ini membahas masalah keutamaan Yaitu menuntut ilmu Bagaimana kita bisa berlapang-lapang ketika ada datang saudara kita yang datang terlambat Untuk mendapatkan tempat menuntut ilmu bulan dan Allah Ta'ala tidak mengangkat derajat seseorang. Melainkan dengan dua yang pokok. Yaitu dengan iman dan dengan ilmu. Makanya perlu kita bahas. Apa yang akan kita sampaikan masalah ilmu ini. Dan ilmu ayyulifah merupakan pertamanya dari segala sesuatu. Urusan dunia harus diawali dengan ilmu. Dan bagaimana beribadah tanpa diawali dengan ilmu. Bayangkan orang mau masuk ke pabrik Ditanya dulu dia ilmu Ijazahnya apa dia Urusan dunia dikejar dengan ilmu Bagaimana kita kaum muslimin Untuk mengejar surga tanpa ilmu Yang nama dua Allah SWT Dalam memerintah kita itu ibadah Ibadah harus dasarnya ilmu Bagaimana kita tidak menuntut ilmu din Yang itu merupakan syarat diterimanya amal kita Maka Mempelajari ilmu din Merupakan pokok Bagi kita kaum Muslimin Hidup di permukaan dunia ini Kemudian perlu kita memahami makna secara umum Yaitu Tentang hakikat ilmu Ilmu Sebagaimana disebutkan di dalam Bahasa atau definisi Menurut lugo atau bahasa Yaitu Itulah khusyuk alamah kana alehi itulah jaziman mengetahui sesuatu dengan pasti seperti bahasanya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian itu namanya ilmu. Ya, jadi ini adalah air ini bukan yang lain ini adalah air ini adalah air jadi mengetahui sesuatu dengan pasti maka itu adalah ilmu dan kebalikannya adalah jahal. Ala ilmu itu al jahalu bodoh. Nah ilmu menurut bahasa ini tidak mutlak baik. Karena kita melihat sesuatu dengan pasti, ada sesuatu yang kita lihat itu adalah kemungkaran. Bukan cara mencuri juga banyak ilmu. Juga orang yang ingin menipu orang juga pakai ilmu dia. Jadi ilmu yang selain Yang ilmu secara umum Tidak memastikan iaitu baik Dan itu seperti kita Maklumi sendiri Jadi ada yang baik dan juga ada yang selek Namun yang perlu kita bahas Di sini adalah ilmu bagaimana Kita meng, yaitu Memahami ilmu yang mesti Ilmu itu hak benar Dan mesti banyak Manfaatnya Dan tidak sia-sia ilmu itu dan ilmu itu tidak ada maduratnya ini yang kita kaji jadi kita tidak mengajarkan tentang ilmu bagaimana di pabrik karena kami tidak punya keilmuan dalam hal ini namun bagaimana yaitu kita bisa mengenalkan kepada antum semuanya ilmu yang pokok yang menjadi kebutuhan kita ya. dan ilmu itu pasti manfaatnya tidak sia-sia ilmu itu dan tidak ada madharatnya maka ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu din ilmu syariat Allah taala yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama seperti Syekh Ibn Sa'id rahimallahu taala memberikan penjelasan bahwa kalimat al-ilmu kalau dalam Al-Qur'an di dalam hadis itu ilmu wahyu Yaitu kalamullah, bicaranya Allah Taala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maknai ilmu yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin salah. Bagaimana Allah bicara kemudian salah? Nah, ilmu ini yang harus kita kenal terlebih dahulu sebelum ilmu duniawi. Sebagaimana Allah Taala memberkali para utusannya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang pertama kali turun kepada beliau ayat tentang ilmu tauhid nah, maka turun Allah menurunkan ayat di dalam surat al-alaq ikra' bismi rabbikallazi maka ini namanya ilmu yang mesti manfaatnya dan juga ilmu yang di sini tidak mencakup ilmu yang lain dulu. Tetapi ilmu kekhususan di dalam Al-Quran dan Al-Adis. Ya, ya nanti akan kita bahas tentang faidah ilmu duniawi. Maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, ayat nomor 9. Kul, hal yistawil ladhina ya'lamun, wal la la'ya'lamun. Innama yatadakkarulul al-bab. Kul, bicaralah wahai Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Membahas masalah ilmu di sini. Sesungguhnya yang bisa mengambil peringatan siapa itu ulul albab Orang yang punya akal. Orang yang sehat akalnya. Dan ilmu di sini bukan sembarang ilmu yang itu perasaan manusia. Hasil uji coba manusia. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man bihi khairan Yufakihu fiddin Man bihi khairan Yufakihu fiddin Hati sini dikatakan oleh Imam Bukhari Rahimallah ta'ala Beliau mengatakan barang siapa yang dikendaki Allah ala Allah Ta'ala orang itu baik. Mayuritillahu bi khairan. Khairan bukan saran. Mayuritillahu bi khairan. Bihi khairan siapa yang dikendaki Allah ala Allah Ta'ala orang itu baik dia. Dunia dan akhiratnya. Maka beliau mengatakan yufakihu fitin. Maka Allah Ta'ala akan memberi pemahaman orang itu tentang tin. Ini menunjukkan pokoknya ilmu. Yang mesti manfaatnya. Di dunia kita dan di alam barzaknya bahkan juga di alam masyarakatnya. Dan ilmu ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, Banyak disampaikan dan kurang diperhatikan. Kalau beliau tidak mengatakan paling baiknya manusia memahamin din. Berarti paling jeleknya manusia orang yang tidak faham din dan betul. Ini kita bukan meremehkan ilmu yang lain bukan tetapi kita sebagai kaum muslimin ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bagaimana kita bersaksi asyhadu allahi la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah lalu kita tidak memahami mahabitin itu secara detail berdasarkan ilmu tinin kebutuhan 24 jam. Kalau ilmu duniawi, tidak. Kita mau masuk masjid butuh ilmu din, bukan ilmu duniawi. Keluar masjid juga demikian. Mau ketemu istri butuh ilmu din, apa yang kita baca. Kita salat butuh ilmu din, guru butuh ilmu din, makan kanan atau kiri butuh ilmu din. Keluar masuk rumah butuh ilmu din menghadapi musuh butuh ilmu. Tim. Setiap ibadah bahkan gerakan tidak ada yang tidak disebut ilmunya. Bagaimana kita tinggalkan? Inilah ayyul ikhwan yang perlu kita merasa kekurangan kita, kedzaliman kita terhadap diri kita sendiri. Beliau mengatakan paling baiknya manusia mayyritillahu bi khairan yufaqihu fi Siapa yang dikenalkan Allah Ta'ala baik orang itu, maka dimudahkan Allah Ta'ala orang itu untuk memahami Ini untuk mengontrol diri kita. Berapa jamkah setiap hari kita menuntut ilmu pokoknya ini? Jika ada orang berlanggaran koran dia, melihat internet, melihat berita dunia, berapa jam kita baca ayat Al-Quran? Saya tanya, kerana kita orang Muslim, Perbatt jam kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kebutuhan pokok kita. Dari mulai bangun sampai tidur kita membutuhkan ilmu tinggi. Ini yang jangan lupa. Karena sekarang ilmu tinggi kainnya sudah disunat dipotong. Mereka terharu dengan ilmu duniawi. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari ilmu duniawi. Namun pokoknya ilmu yang menjadi syarat diterimanya amal. Bagaimana kita tidak memahami ilmu ini? Inilah yang kami maksudkan dalam istimewa kita, majlis kita bagaimana kita memahami hakikat ilmu ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita. Wa innal anbiya' lam yuwarrisū dīnāron wa lā tirāma. Bian nama waris ilmu, fman ahadahu ahadahu bihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fain alambia alam ywaris dinar walatirhamah. Para nabi tidak mewariskan umatnya berupa emas dan perak. Berupa harta yang banyak Bayangkan seandainya beliau mewariskan Gunung Uhud itu Zaban berupa emas Barangkali tidak sampai di negeri kita Dan memang betul Tapi ilmu Subhanallah disampaikan bertambah banyak Ini panutan kita Yang kita bersahadat setiap sholat Fahamkah kita dengan sahadat itu ya. Kita kalau muslimin Akan mas'ul bertanggung jawab Di hadapan Allah Ta'ala Nasrululah. Maka beliau memberikan penjelasan kepada kita para nabi bukan mewariskan urusan dunia yang banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia walhidayun banyak hutang dia. Tidak mewariskan harta yang banyak tetapi mewariskan ilmu. Faman Famanah akodahu akodahu bikhadin wahfirin. Barangsiapa yang mengambilnya ia itu mengambil bagian yang banyak dan inilah para ulama ketika di uh, ketika mendengar taala wa nabi sallallahu alaihi wasallam maka ilmu yang dimaksudkan adalah qaulullah taala wa qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala asfar bin radiyallahu jamiah imam syafi'i rahimallahu taala imam abdul sunnah Apa kata beliau Al-ilmu khairi Al-Qur'ani Mushfilah Ilmu selain Al-Qur'ani cuma menibukkan pikiran Bila hadis Kecuali itu itu Hadis Rasulullah wa S.A.W wal fikih Dan kecuali itu Fikih Dan ilmu adalah Qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluh S.A.W Ilmu adalah Qala Allah Ta'ala wa qala ta Nabi Maka selain itu adalah Waswas syaitan ini kami sampaikan hadis Kami sampaikan ayat Kami sampaikan Al-Quran Kalau kami berpendapat dengan pendapat saya Antum punya pendapat Tapi kalau kala Allah Ta'ala kita harus Sama'na Wa ta'na Wa kala Nabi SAW harus Sama'na wa ta'na Bahkan juga dia mengatakan Wa mayyuti'i rasulah kakor. Atau Allah Siapa yang tak kepada Rasulnya SAW Berarti dia tuhak kepada Allah SWT. Jadi Imam Syafi'i Imam Ali Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi Memberitahu bahawa selain daripada Al-Quran. Menyibukkan pikiran ilmu akhra'liin. Ilmu tasawuf. Ilmu al-qalam. Ini adalah waswas minasyayat. Tetapi kata Allah Taala Al-Nabi SAW ada ilmu. Dan juga Al Imam Ibnu Al Qayyim Al Jawziyah rahimahullah taala mengatakan al ilmu qala Allah qala Rasul qala sahabatu hum ulul ilm ilmu adalah qala ta taala firman Allah taala ilmu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasalam ilmu adalah perkataan sahabat mereka orang yang ahli ilmu ahlul irfa kami sampaikan sekarang kita bicara masalah umum mutin Bicara masalah umum mutin sumbernya bukan dari falsafat, sumbernya bukan dari akhlakin, logika bukan. Tapi sumbernya kalau Allah Taala wahai Nabi saw maka dengan demikian ayatul khaa'bah bahwa ilmu hakikat ilmu yang mesti manfaatnya dan mesti membawa berkah kepada kita. Kebahagiaan dunia dan akhirat dari ilmu Allah Taala. Ini yang pertama. Kemudian ilmu yang wajib kita pelajari. Setelah kita memahami kata-kata ilmu, mahu ilmu. Kemudian kita mempelajari atau kita ingin mengetahui ilmu yang wajib yang kita ilmu apa yang wajib kita pelajari. Kita perlu memahami makna wajib Wajib apabila dikerjakan, dia dapat pahala. Dan apabila ditinggalkan, dia mendapatkan siksaan. Sedangkan makna mubah boleh, boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Yang kami sampaikan di sini, ilmu apa yang wajib kita kaum muslimin mempelajari. Bukan yang boleh, kalau yang boleh banyak. Tapi yang wajib dipelajari. Maka ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin pertama kali adalah ilmu dini. Ya. maka ilmu din adalah ilmu yang sangat bermanfaat ini yang wajib kita belajar tapi dahulu ya. karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali Allah dan mintalah ampun kalian atas dosa. Maka Imam Bukhari rahmatullah ta'ala mengatakan al-ilmu qabila al-khali wa al -amal. Ilmu itu harus didalukan sebelum orang itu bicara, sebelum orang itu berbuat. Demikian juga wajibnya kita menuntut ilmu din ini. Karena Allah ta'ala berfirman dalam surat al Nahl 43. Fas'alu ahlam Fasa'lu bertanyalah, belajarlah. Orang itu disuruh bertanya karena jahil, karena bodoh. Karena tidak tahu. Kepada siapa kita menuntut ilmu ini? Ahlan zikri kepada orang yang ahli ilmu. Dikatakan Al-Quran zikron, karena Al-Quran itu peringatan untuk manusia. Maka Allah mengatakan, Fasa'lu ahlan zikri. Bukan ahlan dunia. Tetapi fasa'lu ahli zikri dan semua para ulama tafsir mengatakan ahli zikri adalah ulama usunna. Ya, Ada lagi yang dimakan Taurat karena untuk orang dahulu. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Maka fasa'lu di sini ada dua kelompok manusia. Dua kelompok manusia awam yang tidak tahu ilmu din berkewajiban menuntut ilmu din dan bertanya. Fasa'lu disuruh bertanya karena tidak tahu. Kemudian ahli dikki bagian dari orang yang punya ilmu tin. Maka kita hendaknya menuntut ilmu dan fas'alu adalah fi'il amar yang menunjukkan al astro fil amri lil wujud. Menurut asal perintah itu menunjukkan wajib. Ini dalil yang pertama. Dan juga dalil dalil yang menunjukkan bahwasannya kita wajib menuntut ilmu ini banyak sekali tadi yang saya jelaskan dari surat Muhammad ayat nomor 19 fa'alam anna hu la ilaha illallah wa staghfiridambik kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan kepada kita semuanya talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Ini hukumnya wajib. Dan kalimat ilmu. sekali lagi, Kalau kita mau mempelajari. Yaitu kitabnya para ulama sunnah. Jadi maksudkan ilmu yang mesti benarnya. Yaitu. Kalau hmm. Allah ta'ala wa ka'ala ta ka nabi. Sallallahu alaihi hmm. wa Ya. Karena dia mengatakan. Talab al-ilmu. Menentu-tata ilmu. Tira. Faridah. Itu wajib. Yang Jika dikerjakan. Kita dapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan siksaan. Naudzi Billah kepada siapa Allah kulim muslimin kul menunjukkan lil jamie semuanya kaum muslimin wajib mempelajari mutiara yang kecil yang besar laki-laki maupun perempuan. Karena ilmu tin ini adalah bekal untuk kita beribadah kepada Allah. Karena kita beribadah bukan dengan perasaan, bukan dengan hasil musyawarat. Bukan dengan penemuan berbeda masalah urusan dunia dengan uji coba. Yang dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Yang dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Tapi ilmu din tidak ada ilmu percobaan. Karena ada sumbernya wakil. Maka menuntut ilmu din wajib air. Masing-masing kaum muslimin. mempelajari Bagaimana kita mau sholat tanpa ilmu din? Bagaimana anak kita sholat begitu saja diserahkan tanpa tahu doa yang dibaca dan juga tidak mengerti apa yang dibaca padahal sholat itu isinya doa permohonan kepada Allah Taala janji kita di hadapan Allah ini yang harus kita fahami. Ya. Dia mengatakan talablailin faridatan ala kulli bukan ala ba'di bukan ala afrodil muslimin. Tetapi ala kulli muslimin wajib untuk setiap kaum muslimin. Laki-laki yang bangsa apapun dia, kecil maupun besar. Nah. Karena dengan ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmu din ini kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Dengan ilmu din ini kita bisa mengerti senahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu din ini kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu din ini kita bisa yaitu... Memiliki akidah yang benar, karena akidah tidak bisa dengan perasaan. Akidah adalah urusan yang yang itu kita fahami, kita ketahui itu dengan ilmu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahawa ilmu yang wajib kita difahami oleh kaum muslimin. Majiril khairan yufakihu fitir. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah, Allah Ta'ala orang itu baik. Maka Allah memudahkan dia memamitin ini. Wa innama ana qasiman. Katanya beliau. Saya cuma baki-baki. Wallahu yu'ti. Sedangkan Allah yang memberi. Perlu adanya ikhtiar. Walantazalahadil ummatu. Waalaikumsalam. Kaimatan ala amrillah. Senantiasa Allah terus menerus Umat ini akan Yaitu berdiri di atas Perintahnya Allah Ta'ala Akan istikamah di atas Yaitu hukumnya Allah Ta'ala La yadhirruhum Man khalafahum Tidak akan membahayakan kepada mereka Orang menyelisihinya menyedihinya Hatta yakti Ketentuan Allah Ta'ala Datang kepada kita semuanya Ini menunjukkan Pentingnya kita yakni itu mempelajari ilmu din karena merupakan bekal atau persyaratan kita untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sifatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Selanjutnya ada pertanyaan yang perlu dijawab di sini mengapa umat Islam wajib menuntut ilmu din? Karena pertama amal ibadah seseorang tidak akan diterima tanpa dasar ilmu. Allah mengatakan wala taqul ma laysalaka bihi jangan berkata jangan berbuat tanpa kita tahu ilmunya. Siapa menjawab bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah tanpa ilmu? Sedangkan ikhlas dibutuhkan dengan ilmu dulu. Makna ikhlas akan kita ketahui kalau kita mempelajari tin Demikian juga kita tahu itu yang wajib, ini yang senang, ini yang haram, ini yang makruh, ini yang mubak. Dengan ilmu din. Bukankah kita dilarang oleh Allah Taala Dengan beberapa larangan bagaimana kita bisa menghindari larangan itu kalau kita tanpa menuntut ilmu din. Allah memerintahkan kita salat, memerintahkan kita siap, memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua, anak yang lainnya. Itu adalah ilmu. Dari mana kita bisa melaksanakan yang wajib itu tanpa kita memamitin. Maka menuntut ilmu dina dan fardu'ain. Ya, ini yang harus kita fahami. Karena Allah tidak menerima amalan seseorang sekalipun ikhlas karena Allah ta'ala tetapi apabila dasarnya tidak ada contoh dari beliau, maka ditolak beliau mengatakan manahanyalah amanah laisa alihi amruna fakwarad barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami katanya beliau, maka ditolak siapa yang beramal walaupun jutaan amal yang dikerjakannya walaupun berkali-kali amal itu dikerjakan tapi kalau tidak ada contoh tidak ada dalil, maka ditolak. Orang mengadakan mulut Nabi, niatnya efas karena Allah Ta'ala. Pernahkah Rasulullah s.a.w. mengadakan mulut Nabi? Mengadakan peringatan Israq Mi'raq, mengadakan Nuzulil Qur'an. Sekalipun mereka bermaksud baik, tapi karena tidak ada tuntunan, tidak dikerjakan sebagaimana kita tidak menjombai peringatan mulut Nabi di negara Qatari ini. Atau di Saudi yang lain, kalimat tidak ada tentu. Nah. Jadi, Memperoleh ibadah bukan dengan perasaan, Lagi dengan urusan dunia. Kita rasa, oh gini baik, kita coba. Ternyata tidak cocok, kita ganti lagi. Tapi urusan din, Ada dalil kita kerjakan, Tidak ada dalil kita tinggalkan. Maka untuk Melaksanakan merindah Allah Ta'ala. Yang wajib maupun sunnah, Butuh ilmu. Untuk meninggalkan larangan Allah taala, kita bisa meninggalkan larangan itu karena kita tahu itu larangan. Dari mana kita mengetahui larangan itu? Dari wahyu pula, dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ayul fah. Bukti bahwasanya menuntut ilmu pengetahuan dunia itu bukan wajib untuk kaum muslimin, sekali lagi saya beritahu. Supaya tidak ada kejanggalan dalam diri kita. Menuntut ilmu duniawi itu bukan wajib a'in untuk kaum muslimin. Tetapi itu mubah. Bahkan yang mengatakan fardu kifayah Harus ada kaum muslim yang belajarnya. Di oleh para ulama. Seperti dikatakan oleh Syed bin Sayyid bin taala Di dalam kitab Al ilmu. Setujunta di situ saya sampaikan yaitu Talhab bin Ubaydillah radhiyallahu dia mengatakan bahawa saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak atau di pucuk pohon kurma karena orang Saudi atau di Qatar banyak yaitu pohon, -pohon kurma tak lama kemudian beliau itu tahu atau melihat Ada apa yang dilakukan oleh orang itu Jadi beliau menanya kenapa si Fulan datang di Yaitu kebun-kebun kurma itu Para sahabat memberi jawaban Mereka ini wahai nafi sedang Mengawinkan pohon kurma Dengan meletakkan benang sari Pada putik akar Yaitu lekas untuk berbuah Ini para sahabatnya jadi ketika dia punya pohon kurma. maka bagaimana dikawinkan kurma itu dengan pejantannya? Nah, maka Rasulullah SAW berkata, nah, beliau imamnya para sahabat berkata apa katanya? Aku kira perbuatan eh, ya nak mah? Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Nah, aku kira. Jadi beliau mengeluh, oh, tidak ada gunanya itu. Kemudian apa katanya? Kemudian mereka diberitahu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberitahu tidak perlu kurma itu kamu kawinkan biar begitu saja biar berbuah. Maka karena itu sabdanya beliau, maka itu karena ijtihadnya beliau, maka diikutilah oleh para sahabat itu. Ternyata selang beberapa hari ya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa pohon kurma yang dulunya dikawinkan itu tidak berbuah lagi ketika tidak dikawinkan. Ya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan lebih pandai mana dalam urusan dunia sahabatnya kah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabatnya. Ya. Seandainya ilmu dia itu pokok yang harus difahami oleh kaum muslimin, mestinya Rasulullah salah satu dulu yang lebih faham dalam masalah ini. Ini bukan berarti kita meniadakan ilmu dunia jangan difahami seperti itu. Cuma kita itu bertanya berapa jamkah setiap hari kita itu mempelajari ilmu tin ini, dibandingkan berapa jam kita membaca ilmu dunia ini. Ini yang menjadi pertanyaan supaya dijelaskan. Ya. Karena ilmu din pokok urusan hidup kita ya. Walaupun duniawi juga menjadi pokoknya menjadi pemasalan Kerana kaum muslim sekarang ini mem Mempelajari muddin Karena sudah lumpuh Lemah dia kalah dengan urusan dunianya Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hati sini dia akan ilmu muslim Apa kata beliau In kana yanfa'uhum dalika apabila memang menyetek atau mengawinkan kurma itu bermanfaat Nah, jadi ini beliau menyerahkan urusan ini kepada sahabat falyas na'uh silahkan kamu berbuat itu tadi pendapat saya saya kira tanpa dikawinkan itu bagus dan hmm. ya itu buahnya panennya baik tapi kalau kamu menganggap bahwa usahamu seperti itu itu apa kata beliau falyas na'uh silahkan para sahabat itu berbuat. Jadi urusan dunia diserahkan ada biar silakan kamu. Apa kata beliau? Fa inni inma dhanantu dzanna fala tu'akhidhuni bidzanni. Sesungguhnya saya itu hanya menduka. hanya bicara tentang pendapatku, maka engkau jangan menyalahkan aku kan urusan dunia Walakin idah hadas tukum anilahi saya. Tetapi aku ini apabila bicara kepadaMu tentang wahyu, bagaimana aqidah yang benar, bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah Taala, fakuhduhi maka ambillah, maka amalkanlah. Fainnilan aku di bawah Allah Azza wa Jalla. Karena saya tidak berdusta atas nama Allah Taala. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang sekuler yang mengaku diri mereka Muslim tapi mengijat-ijat kaum Muslimin. Kenapa kaum Muslimin masih baca kitab, sedangkan orang kafir sudah di langit, dia sudah di planet sana kemari. Ini sangat menyedihkan. Sebagai kaum mesti menjunjung tinggi orang kafir yang mana Allah menghinakan orang kafir itu. Allah tidak pernah menyebut kebaikan orang kafir. Sekalipun orang kafir itu banyak jasanya, dia bisa membuat ini. Tidak pernah satu pun ayat Allah menyebut kebaikan orang kafir. Hal ini ayolah saya sampaikan karena tidak sedikit orang yang hanya satu kuku taunya ilmu tin Kemudian satu sandal atau satu timbal ilmu dunia kemudian dibalik tin ini. Dianggap yang hina. Dan banyak orang mengatakan kalau kita seperti ini, kapan kita menang? Dianggap kemenangan kaum muslim itu tergantung dari material. Seandainya kemenangan kaum muslim tergantung dengan material, mestinya Allah Ta'ala memberi kekayaan yang banyak bukan kepada Fir'aun tetapi kepada Nabi Musa Alaihissalam. Tetapi Allah Taala membekali Nabi Musa Alaihissalam menang melawan Quran, melawan Firman itu dengan ilmu. Kita tidak menyampingkan urusan dunia kita, kita butuh dunia. Tetapi saudanya orang kafir dan mampu berbuat seperti itu, tidak harus kaum muslimin membandingkan urusan kepanjangan orang kafir dalam masalah urusan dunia? Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cemburu. Wah, kenapa sahabat bisa begitu, aku tidak bisa? Dan sekarang banyak Islam itu dimatikan oleh saudara kita sendiri. Bayangkan kalau kita lihat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran yang dibahas oleh Allah Ta'ala. Adalah ilmu-ilmu berkenaan dengan ilmu din. Ilmu din juga ada. Para imam alihat istilah imam Nawawi, rahman Allah Ta'ala membahas malah riyadu salim. kitab, beli iman, kita, kita ikhlas sampai terakhir. Bulur marom juga begitu yang ditulis oleh al Imam Ibnu Hajar As-Skolani. Imam Bukhari, Imam Muslim kitabnya telah campir semuanya. Yang diboyong oleh mereka adalah ilmunya Allah Taala. Nah, ini yang harus kita kedepankan supaya umat Islam ini tidak kalah. Supaya umat Islam ditolong oleh Allah Taala apabila kita menolong agamanya Allah mengatakan Ya yola dina aman intan surullahyan surkum muhsibid akdamakum beriman kalau kamu mau menolong agama Allah menolong agama Allah menolong Allah mana yang menolong agamanya mengilmu-ilmunya mengamalkan dan juga mendakwakannya namanya orang menolong agama Allah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian berdakwah melawan kekuatan kafir kures saat itu dengan kepandian kebadan yang ada pengikutnya yang banyak, tapi siapa yang kalah? Ya. siapa yang kalah? dari sejarah tidak ada orang kafir yang dimenangkan oleh Allah apabila orang Islam istiqamah di atas yang hak dan bersabar ketika ada musik nah ini harus kita kita faham. Kita tidak mempelajari sesuatu dengan, yaitu uh, urusan pikir kita. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berjuang beliau sendirian menghadapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy. Bagaimana Islam itu bisa menang dengan apa Islam itu menang? Bukan dengan rudal dulu, bukan. Bukan dengan senjata fisik dulu dengan ilmu, karena ilmu akan membunuh penyakitnya jiwa, bukan membunuh leher, memotong leher tidak, mengajak manusia untuk berfikir. Lihat karnasnya sahabat Umar radhiallahi anhu sebelum masa Islam, tetapi Subhanallah dengan cahaya dan dibaca itu Allah menjadikan hatinya lunak dia, maksud di dalam Islam. Nah, itu secara yang tidak bisa kita ingkari. Jadi ilmu ayu alihwa Yang patut kita kembangkan Di tengah masyarakat yang sedang tipis Lemah, lumpuh Masalah urusan tim ini bagaimana kita Bisa membangkitkan kembali Untuk saudara-saudara kita, anak kita, istri kita Dan juga yang lainnya Karena sekarang banyak diantara kaum muslimin Yang meletakkan pendidikan Anak ini khawatir, lapar Khawatir tidak makan Sehingga sedih Apabila anaknya hanya murni mempelajari Ilmu timur kami bicara demikian karena kenyataan tidak bisa ditolak. Khawatir mereka dia bisa makan. Khawatir tidak punya pekerjaan. Kita khawatirkan kalau tidak beribadah kepada Allah. Orang kata dikasih rezeki bagaimana orang mu'mat tidak dikasih rezeki. Cuma ukuran banyak sedikit bukan ukuran kebahagiaan. Itu ujian. Dikasih harta bila yang banyak itu ujian dikasih harta sedikit juga ujian. Tapi manusia yang lalai kepada Allah Ta'ala umumnya akan ada numpuk-numpuk masalah urusan dunia. Ada ikhwah kita jadi dalam satu mobil berbincang-bincang. Yang dikhawatir oleh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kita itu miskin. Tetapi yang dikhawatir oleh ya Allah Ta'ala kita ini kalau sudah ter, yaitu tertumpul dengan dunia yang banyak. Satu saat beliau itu Salat, subuh di masjid Malamnya, namanya sahabat Abu Ubaidillah Ibn Jaraf, radiyallahu Datang dari Teluk, membawa Upati, diletakkan dalam masjid Bagi hari senyum sahabat ini, karena memang Dalam badan miskin, apa kata beliau silakan kamu ambil Tidak disisikan, Bio, silakan kamu ambil Di tengah ambil itu, beliau bersumpah Wallahi Wallahi dunia Allah Ma aqsa al-faqra alikum Saya tidak takut Kalau kamu itu miskin ya syarat -syarat Walakin alikum antum dunia. Tetapi saya khawatir Yang menimpa kepada dirimu itu Kalau kamu itu dikasih du dunia yang banyak Karena umumnya umat orang itu lalai Ibaratnya urusannya dunia Ini bukan berarti kita tidak boleh menata di dunia bukan begitu jangan difahami seperti itu Rasulullah SAW juga kerja mengembala kambing juga dan juga berdakar namun membandingkan waktu yang dia gunakan untuk ibadah jihad yang lainnya dengan waktu untuk berdakar bisa antum faham sendiri malam hari bengkak kakinya salat, berdakwa pula lima waktu selalu berjamah beliau menyampaikan ilmu berjuan dan juga yang lainnya walaupun demikian tidak lepas tidak pula meninggalkan urusan dunianya. Karena beliau menjelaskan orang mencari kayu bakar di hutan diikatnya dijual untuk makan itu lebih baik daripada mereka minta-minta. Ya ini yang harus kita pahami, kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bukan khawatir lapar tetapi khawatir kaya-kaya ya. sedangkan kita lah ya. khawatir anak kita itu lapar miskin iya kan terbalik kan dan sekarang lihat dunia internasional hancurnya orang karena urusan dunia tidak ada ahli khatu selalu ditulis dalam koran pencuri pemabuk korupsi sekian tidak ada ya. setanallah karena ilmu adalah membentengi dirinya ini ajaran. Karena kita meninggal dunia tidak kita bawa dunia itu. Kita punya mobil seratus jadi pakainya satu. Punya rumah seratus jadi pakainya satu. Berapalah ukuran badan kita? Tapi manusia tidak pernah dia puas dengan urusan dunia. Allah mengatakan alha kumut Hatta zurutul maqadir. Maka akan malaikatna akamamu. Ibadah kepada Allah Ta'ala Ketika kalian berlomba-lomba Mencari urusan dunia yang banyak Ini, Cari dunia silahkan Karena ada nikmat dari Allah Ta'ala Namun ibadah jangan dilupakan Bahkan beliau Para ulama sunnah seperti Imam Taala, Kalau orang itu sudah berumur Empat puluh tahun para sahabat itu Dia pensiun urusan dunia Rasulullah SAW Ketika berusia Yaitu lanjut etikahtnya biasanya 10 hari menjadi 20 hari. Kenapa orang bertambah hari bukan bertambah banyak umurnya tapi tinggal bertambah dekat matinya. Sedangkan orang mati tidak ada satu pun yang dikasih ataean dia. Iya. Enggak ada kain ada perempuan ini kain putih berapa harganya? berangkatlah kamu, duniamu tinggalkan di rumah. Tetapi ilmu tiner dibawanya tidur pun dibawa sakit pun dibawa pepergian dibawa ilmu ilmu itu yang menunjukkan kita dan juga orang meninggal dunia tidak keuntungan Ida mata bin adam in qad amaluh kalau mati anak Adam sudah putus usahanya illa min salahsan kecuali jika perkara sedekah jariyah sedekah yang mengalir bagi orang yang dilebihkan oleh Allah taala hartanya halal disisipkan untuk akhiratnya baru ini ataunya manfaat. Kemudian wa ilmin yuntafa'u Ilmu yang mesti manfaatnya. Yang nomor 3, wa walidzin sholihin yad'u, ya da'u anak saleh yang mau mendoakannya. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa kata beliau Alaman 12 itu, antum a'lamu bi'amri dunyakum. Wahai para sahabat kamu itu yang lebih tahu dalam urusan duniamu. Soekan Tidak iri beliau, kenapa sahabatnya pandai ini saya kok tidak pandai. Antum a'lam ini menunjukkan tidak harus kalau muslimin lebih tahu dalam urusan dunia daripada orang kafir. Padahal sana mereka itu budak-budaknya kaum muslimin bukan kalau mengatakan walazi khalaqalakum ma fil ardi jamiah. Mereka mampu membuat ini, Allah ngasih duit kepada kita gitu, maka sudah selesai. Ya. Kalau maksudnya tidak bisa membuat pesawat, Allah ngasih kita duit sampai sana sampai sini, Sampai kita. Jadi sesuatu yang mudah apabila kita perlu memaham kenapa kita harus telepon-telepon? Bagaimana IC-nya? Ya. Hah, bagaimana persekarnya tidak terlalu jauh-jauh sudah ada jauh, jauh, pembunuhan. Bagaimana kita sholatnya ini. Nah bagi kita yang punya keahlian dalam hal itu mari kita manfaatkan untuk kaum muslimin. Ya. Makanya saya penulis saya menerangkan Allah mengatakan nanti ada ilmu duniawi itu akan bermanfaat dua perkara. Apabila ilmu duniawi itu menunjang ketaatan kita kepada Allah. Ini adalah perkara yang murah kan. Tapi kalau kita umat Islam Subhanallah ini kitab 3000 masuk ini yang diberikan oleh Quran kita. Nanti ada cardnya saya masukkan di sini keluar dia terjemahan Quran, Hadis Bukhari, Muslim yang lainnya sejarah masuk di sini manfaatnya kita. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu tin ini nanti masuk Facebook wanita-wanita yang bukan maklum yang kita lacak ya kan. Nah, dengan ilmu din itu ya, maka itu imam untuk kita oh ini kita gunakan untuk apa nah. maka sekian banyak bisa masuk di sini dia berkhutbah tanpa susah kita membawa kitab yang banyak masuk di disini nah, tidak akan ada yang bisa memahamkan hal ini kecuali orang itu memiliki ilmu ilmu din jadi ilmu duniawi apapun besarnya tanpa ada pengoreksinya kontra rimu dunia membahayakan Orang kafir merusak kita dengan sidinya, Purno yang lainnya. Maka Allah memberikan fata. Sidi itu masuk kajian-kajian. Merekam ini yang lainnya. Nah, wa makaru. Wa makaru. Mereka menekan tibudaya. Maka Allah. Yang membalas tibudaya mereka. Jadi kita tidak perlu bagaimana membuat sidik. Apabila sudah ada orang. Dia ya membelinya pun. Murah. Satu raya sudah dapat sidik. Kenapa kita repot-repot? Bagaimana membuatnya? Manfaatkan hal tersebut. Dan Allah menolak hamba-Nya orang yang beriman. Yang nomor dua baru manfaat ilmu tin ini. Apabila ilmu tin itu diri, apabila ilmu dunia itu diridhai ya Allah Taala sebagai sarana berkembangnya dakwah. Nah, karena akan ada ilmu dunia Yang merosak, bukan kafirus merusak Ilmu mencuri juga merosak, penipuan juga bisa merosak juga, juga adalah ilmu. Nah baru dua ini dikatakan oleh para ulama, sebab ilmu itu akan bermanfaat untuk kaum muslimin. pun tergantung dengan orang yang memiliki ilmu tersebut. Demikian juga dalam satu urusan din. Apa katanya? Inna ataqakum, Rasulullah SAW bersabda, Inna ataqakum wa alamukum ana. Sesungguhnya paling orang yang paling takwa di antara kalian. Ini urusan ibadah, urusan til. Waalaikumsalam dan orang yang paling mengerti tentang Allah adalah anak saya. Siapa itu maksudnya? Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Membedakan. Kalau urusan dia silakan saya melupitah dan dia tidak cemburu, tidak mengambil dari orang-orang kafir. Bahkan juga dia memanfaatkan. Ketika ada orang Yahudi, dia musuhnya dia tidak tahu cara orang Yahudi. Aku kasih. Duit antarkan saya ke Medina Subhanallah Sebagai pelayan ini Duit antarkan saya Ketika juga Yaitu merawat Ketika orang Yahudi Orang Kafir Dia tahu tentang bagaimana Perjajat tanam Yaitu kurma Beliau mengangkat jawab ini Kurma kamu garat Aku kasih duit ya. Tidak harus beliau tahu Dalam masalah urusan itu Karena apabila berlebihan orang memahami urusan dunia akan dilupakan ilmu petingnya. Pada ilmu peting ini bekal kita untuk di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua. Rasulullah SAW pernah menjumpai orang menghitung-hitung hartanya, Hada mali, mali, mali. Ini duit saya, ini duit saya, ini duit saya. Apa katanya? Mamin malin illa ma'akala fa'afna. Sebetulnya manusia tidak punya harta, kecuali yang sudah dimakan itu yang miliknya. Kita masak lima kilo ya masak dalam perut kita hanya satu piring. Itu pun kalau sehat badannya, tapi kalau gulanya naik enggak boleh satu piring. Dan penyakit-penyakit semuanya itu urusannya bukan tin, urusannya dunia. Cara tinggi bukan karena banyak salat buat sajuk kan ya kan. Darah tinggi kurangi daging lemak nih ya. Gula karena banyak salat kan butuh ya. Gula urusannya demi Asam urat makanan urat ya. Kolesterol ginjal semua. Ya. Makanya Allah mengatakan kulu wasrubu baratus riflu. Makanlah dan minumlah dan jangan Melambuhi batas. Karena kalau kita makan sesuai dengan ketentuan dari sunnah sehat kita. Apa kata beliau kalau kamu makan satu senda, dua senda cukup. Kalau kamu lebih daripada itu bagi perutmu itu tiga. Suluh suhul ta'ami. Nah. Sepertiganya untuk makan. Wasuluh suhul syarabi. Sepertiganya untuk minum. Wasuluh suhul nafasi. Sepertiganya untuk pernafasan. Ibaratkan disel. Tahu disel kan. Jadi, kalau ulinya terlalu banyak. Maka ulinya akan jebor. Kalau kurang sirkulasinya. Yang dulu saya memperbagi. Yaitu diesel. Sampai ya, luka tangannya. Jadi kalau kebanyakan dia tak mal. tak mal. Tapi kalau dia ada udara. Berapa makanya ada batas. batas atas, batas teras. Batas paling bawah. Maka bagaimana perut manusia. Yang tidak ada penggelnya. Nah begitu Rasulullah SAW mengatakan. Tapi kalau otak kita ini dua jam, tiga jam kasih ilmu masuk atau tidak? Masuk. Tapi kalau perut makan satu jam, mati kita. Tidak bergaya. Inilah keutamaan ilmu din. dengan dengan perut. Bahkan beliau mengatakan, Kamu mengatakan itu harta saya, harta saya, harta saya. Yang kamu makan itu baru milikmu. Yang lain tidak. Wa mala la bisafa dan baju yang kamu pakai yang sudah usang itu milik maupun baju yang di almari belum tentu. Dan sadako yang kamu sudah keluarkan maka itu baru milikmu. Yang lain belum tentu. Tidak tahu kita besok apa yang kita... Itu hakikatnya dunia. Sekali lagi ini bukan berarti... Kita nanti pulang semuanya tidak kerja bukan begitu. Hmm, ya. Mengingatkan diri kita bagaimana meningkatkan untuk mencari ilmu. Agar ibadah kita ini diterima oleh Allah. Sehingga meninggal dunia betul-betul. Menjadi orang yang muhlis. Menjadi orang yang khusnil khatimah dengan amal ibadahnya. Kemudian juga keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu. Ilmu tin jelas banyak manfaatnya dan banyak keutamanya Karena mustahil Allah memerintahkan kita menuntut ilmu tidak ada manfaatnya. Maka di antara keutamaannya yang pertama sumbernya wahyu Ilahi. Bukan dari nalar, perasaan, impian atau hasil musyawarah tidak. Ini keistimewaan kita mempelajari ilmu din. Makanya salat magrib mulai dulu Mulai beliau salallahu alaihi Wasallam, sampai kita dan nantinya tet, tet, tiga rokat ya tiga rokat. Tidak ada perubahan, oh uh, ini kita musimnya panas. Tambah saja lah atau dikurang tidak. Ini kenikmatan nikmatan penting. Jadi kita dibuatnya yaitu tetap dalam beribadah. Berbeda dengan urusan duniawi. ya Perubahan, peningkatan karena itu penemuan manu, manusia. Maka Allah berfirman di dalam yaitu Surat An-Najm 53 supaya tidak menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara itu dengan pemikirannya maka Allah berfirman wama yantiqun illa hawa in huwa illa wahyu yukha bukanlah nabi itu mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya atau dengan kemauannya atau keinginannya tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukannya jadi beliau berbicara bukan dasarnya perasaan. Kalau urusan dunia, nah itu seperti tadi. Apa kata beliau? Apabila aku ini bicara dengan pendapat saya, urusan dunia, kalau kamu tahu itu tidak benar, jangan dikerjakan. Nah, tapi kalau aku ini bicara akhaqattastukum min Allah. Aku ini bicara dari Allah taala seperti akidah, ibadah dan juga yang lainnya, maka ambillah. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya Al-Quran ini. Itu sebagaimana tuduhannya orang kafir. Itu dongengannya beliau. Perkataannya beliau. Tentu akan berantakan berselisih satu sama. Lain apalagi beliau diutus bukan dari kalangan orang yang punya berilmu sebelumnya. Beliau adalah ummi yang buta huruf. Bagaimana 23 tahun. Bicara masalah urusan TIN tidak kontrak. Lalu itu dikatakan dongengan. Dikatakan itu perkataan briel makanya adalah jelas-jelas tujuan yang tidak bergalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, kenikmatan yang nomor 2 di antaranya ilmu ini tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pengurangan, tidak pula mengalami penambahan karena wahyu Allah taala. Maka Allah mengatakan inna naqnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikr al-Qur'an, dikatakan Al-Qur'an zikrun untuk mengingatkan manusia. Karena manusia itu umumnya salah. Kullu bani Adam Setiap anak Adam banyak salahnya dan memang betul. Wa khairul khattaa'ina at Paling baiknya yang bersalah adalah kembali dia merujuk kepada hukumnya Allah Ta'ala. Dan juga Allah berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Walau kana min 'indi ghairi Allahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Belumkah mereka itu memahami Al-Qur'an ini? Belumkah mereka Berfikir dengan Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Ta'ala, bukan dalam Allah Ta'ala, mesti mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Seperti orang tarikat. Hmm, ya. Orang gerakan. Banyak persekisiannya dia. Orang halibitan dia bisa bersatu dengan yang-yang-yang-yang apa? Dari logika. Dari perasaan. Makanya falsafat itu pun bida. Darwin mengatakan manusia dari kerak. Tidak satu pun kita saksikan kerak melahirkan orang. Aristoteles mengatakan dunia ini dari kabut. Dan mengatakan dari endapan. Hai, dari mana mereka bicara seperti itu tapi itu diajarkan, diujikan pula di perguruan tinggi, yang tidak ada sanatnya bukan kalau tahu tapi diajarkan, tidak tahu apa sepatnya namun ilmu tin yang itu kebutuhan kita kaum muslimin banyak kaum muslimin tidak mempelajarinya jadi Allah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna dan termasuk hadis pun masuk dalam hal ini. Maksud dalam ayat ini. Karena hadis adalah penafsir, penjelas daripada Al-Qur'an. Al Makanya tidak ada di dunia ini ilmu yang dijaga oleh Allah taala kecuali dua, ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Para ulama hafal rawi rawinya Bahkan orang yang sifatnya pembohong, orang yang jadal yang hafalannya lemah, yang lainnya ditulis dan dihafal. Subhanallah. Menunjukkan kebenaran ayat Allah Taala inna nahnuzalnatikrawinna lahul lahulahh. Kita tidak mencuba orang nasrani yang hafal kitabnya, yang bersatu di atas kitanya tidak ada. Tapi alhamdulillah kaum muslimin. Mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Mujizat beliau yang tidak pernah berhenti dan tidak berhabis adalah Al-Quran dan juga Sena Rasulullah SAW. Selanjutnya keutamaan ilmu yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu jinn disini. Mudah dihafal. Nah. Mudah diamalkan pula. Dan juga mudah disampaikan. Lihat. Al-Quran itu. Yaitu bisa difahami oleh orang awam ya Anak kecil Sampai juga orang yang dewasa tinggi. Ya, Karena memang Al-Quran diturunkan Dan manusia berbeda dengan Bicara-bicaranya orang falsafat kebatinan Yang lain jauh beda ya. Bahkan orang bicara sekian lamanya Tidak bisa kita simpulkan Karena memang dengan perasaan dia Tapi Alhamdulillah Kita mendapatkan nikmat yang besar Dari Allah Ta'ala Ditulungkan Al-Quran ini mudah difahami, maka Allah mengatakan dia mengatakan Inna diinah yusrun sunnah agama itu mudah, mudah ditulisnya, mudah dihafal dan mudah diamalkan. Walla yushaatatina hadon illa halabau tidak seorang pun yang ingin mempersulit agama yang lainkan akan dikalahkannya. Makanya kita beribadah tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Apa adanya yang kita kerjakan Ya, Salat maghrib kenapa tiga rokat Ya memang itu perintahnya Kenapa salat subuh dua rokat Ya itu memang contohnya Dan kita tidak disuruh menanya bagaimana, mengapa Tetapi kita tanya samirna Wadana ta La yis'alu amma yaf'alu wawum yis'alun Jangan ditanya kenapa Allah berbuat Itu haknya Allah Ta'ala Tetapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Ayyulihwa Azani wa azakumullah Bawasan ilmu din ilmu Islam ini adalah Penjelas semua urusan Tidak ada penjelasan yang sempurna Dalam urusan dunia kita Alam barzah kita Alam maksar nantinya Dan alam di akhiratnya Kecuali Islam Bayangkan buang air itu dibahas oleh hadis Peraturan dunia Tidak ada yang bahas masalah buang air Ya Wanita yang head wanita yang nifas, bagaimana hutang yang baik, bagaimana jual beli menunjukkan kafah menyeluruh apa menjadi kebutuhan hidup kita ada dalilnya alangkah nikmatnya apabila kita mempelajari Islam secara kafah berbicara dapat pahala, duduk kita dapat pahala, bertemu dengan istri kita dapat pahala, karena semuanya didasari dengan ilmu. Ya. Maka nah, Allah mengatakan walata muhtunna illa. Bantu muslimen. Janganlah kamu mati. Melainkan kamu dalam keadaan Islam. Bagaimana apa pepergian ibadah, pepergian kita. Men mencari rezeki, berniat untuk menafkahi yaitu istri kita dan anak kita. Dari awal rumah kita sudah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menjual tidak mengurangi timbangan karena ada hukumannya. Maka ini semuanya adalah din. Meninggal dunia pada saat dia sedang menimbang. Menimbang yang hak. Menim, eh, meninggal dunia dalam keadaan Islam. Duduk-tidur tidur dalam keadaan Islam. Tidur-tidur dalam keadaan Islam. Bukankah biar mengatur kita bagaimana cara tidur. Banyak orang mencari tidur yang sehat. Tidur yang paling sehat adalah tidurnya Rasulullah. Banyak orang Yaitu, bukan kita melarang orang olahraga. Salat itu adalah pergerakan anggota badan yang paling lengkap. Sebagaimana diterangkan oleh Ibn Luqayyum al-Jawzi. Faidahnya salat sekian banyaknya. Kita salat bukan berarti untuk olahraga. Bukan, tapi salat itu sendiri menggerakkan semuanya badan kita. Ya. Maka Allah berfirman, Al-Yawma akumaltilakum dinakum. Wa as-salamu nikmati wa raditu lakum ad al-Islam Hari ini yaitu hari di Arafah pas hajinya beliau cuwada hari itu adalah hari Jumat ada ah. yang mengatakan demikian. Apa katanya akmaltu lakum dinakum aku sempurnakan agamamu ini. Tidak perlu ada penambahan pengurangan atau perubahan karena yang ditambah berarti tidak sempurna. Yang dikurang berarti juga tidak sempurna. Yang dirubah berarti tidak sempurna. Maka Islam tidak butuh tambahan dari pemikiran manusia. Ya. Al-Yawma akmal tulakum dinakum hari ini. Yaitu hari di Arafat. Berkumpulnya kaum Muslimin. Maka Allah menunggukan ayat. Al-Yawma akmal tulakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan akamamu. Wa atsmam tu'alaikum nikmati. Dan aku sempurnakan nikmatku ini untukmu. Wa raditulakum al-Islamatina. Dan aku meridai kalian ini apabila berakama Islam Al-Islam al-istislam, Menundukkan diri kepada Allah Ta'ala Al-Islam adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam apa itu Islam Maka harus kita kalami Nah inilah kesempatan di dalam Islam Kita tidak perlu mendapatkan tambah dari orang-orang Tidak perlu membayang farsafat Ini farsafat ikhraq bagaimana ikhraq kalau Allah dicampur dengan orang kafir falsafat syarat, falsafat siang ya. kebudayaan Islam budaya itu otaknya manis bagaimana dicampur dengan Islam budaya itu urusannya manis, bagaimana budaya Islam syariat Islam, nah gitu sekarang banyak oh budaya Islam mereka seolah mendapatkan penemuan yang baru Syariat Islam, syara Allah ya. Ini Dinul Islam ya. Bagaimana ya Falsafat Ikhra, falsafat Siam Falsafat Ramadan Kenapa falsafat dimasukkan? Tidak ada satu pun kalimat falsafat Dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka ini yang kita faham ya. Perlunya kita menadat ilmu Supaya kita tahu Campur aduknya Orang yang ingin memulas Talbisul haqqabil batil ini harus kita fahami. Dengan menuntut ilmu jinn itu sendiri. Kemudian juga ayolah fa'azani wa'asakumullah. Maka ilmu Islam ini adalah khujah. membantah tapi tidak bisa dibanta. Ya. Makanya ketika dakwah as-sunnah tampil. Semuanya mereka merasa kehilangan jejak. Karena dakwah sunnah adalah dakwah wahyu. Dawanya yang diambil dari kalamullah Dan juga Yaitu perkataan beliau Yang nabi beliau mengatakan Fainna astagal khadisi Kita tahu Paling baiknya bicara kita itu Kalau bersumber dari kitab Allah Banyak orang mempermasalahkan dengan kita Bapak pernah berkhutbah ya bahwasanya Sholat di depan kuburan Tidak boleh Mana pak buktinya ini. Oh ini, ini dalilnya kita ambil karya tulis Al-Quran dia. Saya tidak bisa membaca. Baik kita ambilkan terjemahannya. Ketika dibaca, oh kalau begitu pak, maksud maksudnya ada kuburannya, dilarang kita shalat. Nah, bapa, mama, kami khati sini bagaimana? Kita kembalikan. Khati ini menjelaskan demikian dan ini bukan perkataan saya. Kalau toh saya bicara, itu saya menirukan. Kewajiban kita menyampaikan ayat Allah Taala, menyampaikan kata-katanya beliau. Diambilnya tidak dikembalikan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Tapi dia tidak datang lagi. Jadi paling baiknya kuan hujjah adalah al Quran. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika terdengar berita wafatnya Rasulullah saw kehilangan jejak. Siapa yang mengatakan Rasulullah saw meninggal dunia? Aku akan peganglah dirinya. Subhanallah. Maka ketika didata, dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barang siapa yang beribadah kepada Rasulullah s.a.w. Ketahuilah dia telah meninggal dunia. Barang siapa yang beribadah kepada Allah ta'ala. Maka Allah hayin la yamud. Saat itu redah beliau. So, upayakan kita membantah mereka dengan bukan dengan otak kita. Karena otak dilawan dengan otak nanti. Upayakan dengan dalil. karena dalil tidak akan bisa dikalahkan dengan perasaan kita. Dari situlah orang alibiz ada yang lari. Orang-orang yang sifatnya menggunakan logikanya, falsafatnya, dia pergi karena tidak bisa membantah. Ya. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-islamu ya'lu wala yu'la. Ya. Senjata yang harus kita miliki ya, Yulikha. Ilmu yang kuat Setiap ada permasalahan sampaikan kalau Allah Taala wahai nabi, bagaimana mereka menangkap kita ini kalau kal Allah Taala, kalau kita bicara dengan yaitu logika kita barangkali bisa dibantah logika, bisa dibantah dengan logika, tapi kalau sudah dalil kita harus sabitnya wahatone. Kalau kita mengingkari menjadi kafir, apa katanya Allah Taala fi ayatil lagi illadina illa kafaru Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan orang kafir. Kalau tidak menjadi kafir, ya jangan dibantah ayat Allah Taala. Pa Dan paling baiknya peringatan kita kepada umat peringatan Al Quran Allah mengatakan fadakhir bil Quran. bukan di Koran, berita dunia internet tidak. Fadakhir bil Quran ini menyahf wahid. Hingatkan mereka dengan Al Quran bagi orang yang takut ancaman siksaan Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menghadapi rajautin nasrani bukan membacakan kitab Bible Injil yang lainnya bagaimana kristologi bagaimana dunia ini jadi ini Ya, qala Allah taala dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dakwahnya para sahabat qala Allah taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dakwahnya Imam Nawawi yang kitabnya kita warisi apa katanya qalaullah ka taala wa qala ta an nabi subhanallah. Dakwanya Imam Ahmad rahimahutaala. Dakwanya Imam Alikhatib, Imam Bukhari, Muslim tidak ada dan tertulis itu falsafat kan bicara demikian enggak ada. Semuanya qalaullah taala wa qala ta ta ta itu imam-imam kita. Yang menjadi kita sebab kita bisa salakan baca yang kita Imam Bukhari bukan baca kitabnya mereka. Kenapa ini kitab-kitab yang mulia tidak menjadi satu yaitu bacaan kita untuk setiap harinya agar kita bertambah baik keislaman kita ini. Nah. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dimenangkan oleh Allah taala membantah kaumnya yang kufur dengan apa? Bukan dengan nuklir, bukan dengan bom bunuh diri, bukan dengan yang lainnya tapi dengan hujjah, dengan ilmu subhanallah. Jadi ilmu yang senjata yang tidak mempunyai nyawa orang. Tetapi memberi kesempatan untuk berpikir. Makanya orang alibit itu caranya menghindari dia. Kalau seandainya mereka mau sudut dibanding. Kita dengarkan dulu. Kenapa dalam urusan dunia mereka mau melihat ke sana kemari. Ya? Mau maju dalam urusan dunianya. Dalam masalah urusan din. Mereka hanya kembali kepada tokoh-tokohnya. Inilah sebabnya. Kekalahan kau Muslimin. Wajda kilalah muttabi'u ma'anzalallahu kalu belnattabi'u ma'wajatna alaihi. Ah, Ketika mereka diseru, Mari kita kembali kepada kitabnya Allah Taala. Oh, bapak-bapak kami, berjuang berjuang kami, nenek moyang kami sudah punya kitab sendiri. Ini satu kesalahan. Ya. Jadi kalau mereka mau kembali kepada ilmu, ya. Masjid di banding kita akan dengarkan ini kalau salah kita bantah dia. Bagus. Makanya dakwah ikhwan, dakwah ilmu perlu kita sebarkan di tengah umat. Karena il al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang menyinari hati. Ya. Yang membuat kita untuk bisa sehat akal kita. Allah mengatakan wa ma yaqiluha ilal al alimun. Tidaklah orang yang faham yang berakal itu kecuali orang berilmu. Ya Allah mencitak orang yang oh orang yang berilmu. Al-Baqarah adalah orang yang beriman orang yang memilki Ilmunya Allah سبحانه و تعالى dan juga Rasulnya shallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wahai tilka hujatuna atina Ibrahim ala kumi. Itu surat Al-An'am ayat nomor 83. Dan itulah khotbah kami katanya Allah Taala yang mana kami berikan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk menghadapi kaumnya. Bayangkan kaum yang begitu jahat yang memiliki kegawatan yang lainnya Allah membekali Nabi Ibrahim bukan dengan tulang baja, otot kawat, kemudian dahnilah rungu itu anti peluru bukan dikasihnya ilmu, subhanallah. Dan semua para nabi menang dengan ilmunya. Karena yang memenangkan hanya Allah. Wa maromai tak idromai tak walakin Allah. Ramah bukan kami Nabi Muhammad ketika melempar orang kafir itu mati, tetapi Allah yang melemparnya. Sekalipun lahirnya kalian. Bayangkan Nabi Musa as menghadapi Fir'aun dibekali apa lah Allah Taala? Begitu jagonya orang kafir di dunia yang mengatakan berani mengatakan anarab bukumul asal Tuhan yang baling tinggi tapi rahmat Allah taala mengutusnya nabi Musa dan juga nabi Harun bukan dibekali racun-racun nabi dia, tidak tetapi idhab ila fir'aun innahu tah subhanallah ilmu yang ya ilmu itu melunakkan jiwa memang membawa kita untuk berfikir bergila kepada fir'aun dia itu taufat Yaitu curang, dia itu adalah menganggap dirinya dia Tuhan. Fakul Allah keilaan kazaq. Surah Nasihat dulu. Bukan disuruh oleh Allah Taala, Nabi Musa bunuh dia, aku akan menangkan kamu tidak. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang rahmat, agama yang mengajak manusia untuk berfikir yang sehat. Serta dia mengenang tentang fitrah yang Allah berikan fitrah kepadanya. Fa qul hal laka ila wa ahdiya ila rabbika fatakhsha Jadi apa kalau? Hidup cara menghadapi pemimpin yang zalim yang hadir seperti itu. Dan juga disebutkan di dalam surah Thaha faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yasha Maka Nabi Musa Nabi Harun bicara kamu yang kepada yang lembut kepada Firaun itu. Orang berani mengatakan saya ini Tuhan yang paling tinggi. Tapi bagaimana menghadapi orang yang puncaknya kafir itu. Apa katanya Allah Ta'ala menasihatinya. Hei Nabi Musa. Maka bicara dengan bicara yang lain. Kalau ini diterapkan saja. alangkah indahnya hidup ini. Tapi apabila perintah Allah Ta'ala menjadi sebab baiknya umat negeri itu diabaikan. Ya tunggu kehancuran. Kalau orang sudah tidak, tidak mau yang hak ya dipalingkan kepada yang batin, falah mazahu, mazahallah. Kalau bahun, aljaza menjinslah amal. Balasan itu seakan dengan perbuatan manusia. Kalau mereka sudah berpaling dibalikan oleh Allah Taala. Nah, ini pentingnya kita ayolah. Mana tadi ilmu? Apa kata yang Allah Taala? Nervau <tuh> terojatim manasau, maka sungguh kami akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki dan Allah tidak mengangkat derajat manusia ini kecuali dengan ilmu dan iman sebagaimana tadi dijelaskan ayatnya yarfa'illadziina aaman minkum walladziina utul 'ilma daraja tidak yarfa'ilahu na orang yang banyak hartanya tidak jadi aaman minkum walladziina utul 'ilma darajat nah ini yang harus kita pahami inna rabbaka hakimun alim sesungguhnya rohmu itu adalah maha bijaksana laki maha mengetahui demikian juga ya, al din al-islam senjata utama untuk melawan semua musuh ya, nabi Nuh alaihi salam melawan musuh dengan wahyu Allah ta'ala nabi Ibrahim melawan musuh dengan wahyu Allah ta'ala nabi Musa nabi Isa dan juga nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salam, menyerang musuh dengan dengan wahyu karena Allah yang menghalakan musuh Allah yang membuat orang kafir Allah yang menjelaskan kita hancurnya orang kafir itu dengan cara apa sejarah perjuangan para Anbiya perlu kita faham karena Allah menyuruh kita untuk mencuntuh Nabi bukan Allah mengatakan lakum fi rasulillahi uswatun Khasanah lima kanajarullah al yawm alaih. Sungguh telah ada bagi muheikaw masamen uswa yang khasanah khasanah itu sebabku barahku yang paling baik. Ya. Tentunya untuk yaitu pada diri rasulullah saw. Tentunya untuk yang beriman kepada Allah taala dan berharap pahalanya di akhiratnya nanti. Ada orang yang meninggi ninggikan takah takahnya. Pernah kita dialog yaitu di Pamekasan sana baik, baik bapak ya itu menganggap pimpinannya berhasil dalam berdakwah. Saya tanya, siapakah yang berhasil dalam dakwah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah orang yang bapak sebut? Diam diam. Saya ulang lagi siapakah yang lebih berhasil di dalam berdakwah di dunia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah orang selain daripada beliau? Biasanya lagi tidak datang. Dia tidak dicatat tapi tidak didatang. Kalau yang mengatakan Rasulullah SAW. Baik. Kenapa kita harus menanjalkan selain dia? Yang mana Rasulullah SAW maksud. Dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan dalam urusan din. Walaupun lupa tapi lupa urusan manusianya. Din tidak boleh lupa dia. Karena dia telah dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Dan kita sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilahi allahu wa anna muhammadar. Rasulullah. Syahadat kita kepada beliau harus kita wujudkan. Dan beliau itu adalah pangutan kita. Beliau berhasil dalam berda'wah. Kenapa kita harus membesarkan orang selain beliau? Adakah dalihnya kita besarkan selain Rasulullah SAW? Tidak ada. Bukan kita meremehkan orang berda'wah. Tidak. Tapi Gulu melampaui batas. Kebadaran seseorang itu adalah menjadi sebab hancurnya kaum muslimin. Orang ahli kitab dua macam bulunya. Berlebih-lebihan memuji nabiNya sehingga dituhankan. Siapa itu? Dia itu orang nasrani yang menahankan nabi. Salah-salah. Ada lagi berlebih-lebihan membenci para nabiNya. Siapa itu? Orang Yahudi sehingga dibunuh nabi Zakaria. Alisna maunya dibunuh nabi Isa Allah mengangkatnya maunya dibunuhnya Rasulullah SAW Allah menyelamatkannya. Nah orang mumin bukan orang Yahudi yang benci pada ulamatnya orang mumin bukan seperti orang nasrani yang mengkultuskan pimpin pimpinannya. Tapi Alisna beliau cuma adalah orang yang menengah pasal memuliakan nabinya tapi bukan menjadikan Tuhan nabinya dimuliakan ditaati. Ya dan perintahnya dikerjakan adanya ditinggalkan. Maka inilah keutamaan bagi orang yang sifatnya memiliki ilmu. Makanya tidak ada yang bisa membantah ulama sunnah. Karena membantah ulama sunnah membantah ayat Al-Qur'an, membantah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga itu, keutamaan ilmu itu dengan ilmu daging buruan itu bisa alal. Nah, daging buruan, orang berburu Hijau yang lainnya dia memiliki yaitu anjing anjing itu harus berilmu dulu dia sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimallahu di dalam tafsirnya yaitu latif at tafsir apa katanya Allah taala yasalunaka madza uhillalahum maka orang menanya kepadamu ya nabi perkara yang dikhalalkan itu apa saja kulu khilalah lakumut katakan bahasanya yang halal untukmu adalah hal-hal yang baik halalan tayyiban wa ma'allamtum minal jawar di sini Allah mengatakan wa ma'allamtum ilmu dan apa yang kamu ajari anjing-anjingmu itu untuk berburu tu'allimunauna mimma 'allamakumullah ya mana kamu mengajari yaitu anjingmu itu untuk berburu فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَقْنَا عَلَيْكُمْ Maka makanlah apa yang ditangkap oleh anjing untuk dirimu itu. Untukmu. Wa اسْمَ alaihi Dan sebutlah nama Allah. وَتَقُلُّهُ Dan takwalah kamu kepada Allah Ta'ala. إِنَّ اللَّهَ سَرِيُ Karena Allah itu cepat menghisap atau menghitung amal hambanya. Jadi kehalalan binatang buan hubungannya dengan ilmu pula. Menunjukkan keutamaan ilmu dini itu sendiri. Selanjutnya pula. Ilmu dini pasti bermanfaat. Nah ilmu dini pasti bermanfaat. Oh iya tadi ada yang sifatnya belum saya baca. Coba ya itu di alaman 13. Ini fatwa dari Sayyid bin Sayyid bin Rahimahullah Ta'ala. Untuk memantapkan lagi. Karena kita hal-hal seperti ini. Kembali merujuk kepada para ulama hadis. Para ulama sunnah asy Al-Syikh Ibn Husayn berkata, walaupun demikian, maknanya kami tidak mengingkari ilmu duniawi yang ada faydahnya. Ya. Akan tetapi pengetahuan duniawi ini berfaydah bila memenuhi dua kriteria. Dua sifat. Pertama, jika ilmu itu merupakan penunjang ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu dunia yang menjadi penunjang kita. bermanfaat. kita hanya jauh dari masjid. Perlu adanya sepeda motor. montar. Ya, maka tidak mungkin kita datang di masjid dengan jauhnya itu. Sedangkan kita punya sepeda motor, Maka membeli sepeda motor adalah wajib. Karena itu sebagai sarana untuk pelengkap urusan yang wajib itu sendiri. Ini satu contoh. Yang kedua, bila pengetahuan dunia itu membantu dan menolong akamah Allah Ta'ala dan dapat diambil manfaatnya oleh orang yang beriman. Bila memenuhi dua perkara ini, maka ilmu itu baik dan bermanfaat. Adapun sebatang ulama yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu keduniaan itu fardhu kifayah, maknanya harus ada sebagian kaum muslimin. Ternyata kifayah, ia talabu fi'luhu. Kalau fardhu ain, ia talabu ainuhu. Fardu kifayah itu maknanya harus ada kaum muslimin seperti adzan, fardu kifayah. Harus ada yang adzan, seperti yatul salat jenazah dia harus ada yang salat. Kalau sudah ada sebagian telah gugur itu namanya fardu kifayahnya. Apa kata beliau? Maksudnya harus ada sebagian orang Islam yang belajarnya pendapat ini masih diperselisihkan oleh para ulama sunnah. Artinya mereka belum sepakat bahwa Hal itu adalah fardhi kifayah. Silakan baca kitab kitab dulu ilmi oleh Syeikh bin Sa'adil Muhamad Taala. Kesimpulannya apa kata beliau? Ilmu yang mulia dan terpuji demikian juga penuntut atau pelajarnya adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang sahih. Adapun ilmu selainnya adalah sarana, ya. penunjang. Jika menunjang terwujudnya kebaikan, maka pengetahuan itu pun baik. Jika menuju kepada yang jelek, maka itu pun adalah jelek. Jika tidak mendukung kebaikan atau kejelekan, maka itu adalah sia-sia. Dan menghabiskan waktu tanpa berfaedah. Contoh apa ilmu duniawi yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Hanya sia-sia. Atau orang kalau ini mengasau tak katanya eh TVS atau itu kabel sekap buanu mencerdaskan nah, bagaimana orang diputar dengan kayu, lah ya kan dapatkah halal berapa dia? Berapa ya, banyak orang yang menghabiskan waktunya seperti itu? Para ulama Maksumah mengatakan seandainya waktunya ramadhan sihat, itu bisa aku beli, aku akan beli. Melihat faidahnya. melihat Allah bersumpah setiap waktu tidak ada waktu yang tidak disubuhkan Allah. Allah mengatakan wahs, yaitu wahs subuh hidatan nafas, demi waktu subuh ketika menyensing. Wahar fajri demi waktu fajar. Waduha demi waktu duha. Wannahari hidatan jala demi waktu siang sudah datang benar. Walaili idayaksa demi wal, malam yang gelap gulita, walasri demi waktu. Semuanya disumpah agar manusia bisa memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi orang kafir naudzi bilamizalik waktu itu untuk maksiat, waktu itu untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Iya dan bilamizalik. Nah kita lanjutkan di situ. Nomor sembilan, yaitu halaman dari 18 tadi. Ilmu din tidak sulit untuk membawanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syed Ibn Sayyid Ibn Rahman wa ta'ala di dalam kitabnya Al-Ilimuh. Kenapa ilmu din ini tidak perlu gudang? Ya, sehingga kita harus menyewa. Harus ada kontainernya atau yang lainnya dari tempatnya di sini. Ya. Disimpan di hati dan di akal. Di mana saja orang memiliki ilmu din di bawah ilmu itu. Ketika mau buang air ilmu itu. Ya. Kaki mana kamu masuk. Apa yang kamu baca. Kaki apa yang kamu keluarkan dulu. Apa yang kamu baca. Ketika masuk ke masjid ilmu itu yang membimbing kita. Nah, sebagaimana perkataan para ulama. Ala ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya. Maknanya sebelum kita beramal. Maka harus... Berilmu dulu. Maka harus mengetahui dulu. Ketika kita mau berkumpul dengan istri, apa yang kita baca? Ketika keluar kita dari rumah, apa yang kita baca? Ketika kita menanjak, yaitu kendaraan itu tinggi, kita membaca Allah Akbar atau Allah. Semuanya butuh ilmu. Dan dengan memperbanyak kita, mempelajari ilmu, jin ini akan terpenuhi. Menjadi orang yang sifatnya insya Allah, masuk dalam ayat, Ya yaladina amadud khulu fis silmih, dan berikutnya yulfah. bertambahnya ilmu din bertambah baiknya ahlinya berbeda pula dengan banyaknya ilmu duniawi belum tentu baik orangnya, belum tentu bukan berarti meniatakan, belum tentu tapi kalau bertambah ilmu din, bertambah baiknya makanya Allah Ta'ala tidak menyuruh para anbiya untuk minta tambahan tambahan, naf. kecuali tambahan apa? Kandang ilmu, Allah mengatakan wahku rapizitni ilmu. Ya Allah tambahlah kini ilmu dan juga doa yang kita baca pagi dan sore apa itu? Allahumma ini as'alul kailman nafiah, warizqan tiba, warmalan mutakab. Ya, kalau doa saja enggak dicari ada datang. Ya Allah, aku minta rezeki kita tidak mau masuk patri. Yang tidak bekerja dari mana Allah tidak menurunkan nasi di atas langit makanlah kita. Tapi binaanya berusaha maka ketika kita berdoa ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat. Paling manfaatnya ilmu adalah tim. Maka berapa jam, berapa menit kita membuka Al-Quran ini dan berapa kita bisa bertemu dengan yaitu para asalat yang menyampaikan ilmu ini pentingnya kita. Tidak cukup berdoa Rasulullah Sallam berdoa namun juga berusaha makanya beliau mengatakan al-ilmu bit tahallum ilmu itu hanya bisa dipelajari ilmu itu diperoleh hanya bisa dipelajari tidak bisa kita mencuri ilmunya orang ilmu ini pohon dia ilmu ini katanya ilmu ini dari mana dia ilmu laduni al-ilmu bit tahallumi ya. jadi din ilmu din diperoleh dengan belajar nah, dengan ilmu duniawi bisa juga orang membeli jasa Ya, dengan ini sudah masuk tapi dengan dosa. Tapi ilmu tidak bisa dibeli dengan hiasah. Karena ilmu din tidak dijual. Tidak bisa dipinjam, tidak bisa dihutang, tidak bisa diberikan orang. Al-ilmu bitta'allum, ilmu, ilmu itu harus dipelajari. Orang meninggal dunia, anaknya miskin bisa kaya raya seketika dia dengan orang tuanya meninggal dunia karena punya apa? Harta yang banyak. tapi anaknya dia bodoh tidak tahu din, ayahnya dia orang yang alim meninggal dunia tidak bisa mengambil ilmunya. Ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan ilmu din dibandingkan urusan duniawi. Nah ya. Kainama al-ilmu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama dari malaikat Jibril atas perintah Allah taala, "Iqra' bismi rabbikallazi khalaq." Ketika dibaca sama kan, malaikat Jibril, beliau berkata Nabi, "Ma ana biqori wa in." Malaikat Jibril tidak bisa membaca. Saya bukan membaca, disuruh lagi ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Jadinya, "Ma ana saya tidak bisa membaca." Akhirnya apa? Ayo, ayo kita belajar ikra, suruh baca. Ikra bismirabbikal ladzi khalaq sampai beliau hafal Quran. Saya bisa mengamalkan jadi menunjukkan alilmu bita'al. Jadi tidak ada alasan kita saya tidak bisa bahasa Arab. bahasa Inggris mengerti bahasa Arab tidak tahu. Nah, kita itu berdoa salat bahasa Inggris atau bahasa Arab berkali-kali kita salat dia tahu bahasa artinya kan? Kita salat itu berdoa mohon kepada Allah bagaimana kita mohon tidak tahu artinya. Makanya ibnu Ibn Taimiyah mengatakan tidaklah sempurna akal seseorang melainkan apabila dia pandai bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Arab. Khatis Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab dia. Menyampaikan dengan bahasa Arab. Tapi kita. Lain lagi. Sahabat Umar radhiyallahu anhu Ketika diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala selama 10 tahun lebih. Maka negara-negara kafir itu dia bisa berbahasa Arab. Jazair dan juga yang lainnya. Tapi sekarang lemes orang dia bicara bahasa Arab. Bukan berarti tidak boleh bahasa Inggris gitu. Bukan begitu, tapi ini kalau orang dia paham anak kita bisa bahasa, Arab bahkan mudah dengan baca Al-Qur'an dan mudah untuk memahami. Kalau sudah mudah untuk memahami mudah untuk mengamal, ngamalkannya. Jadi bukan berarti kita dilarang belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris juga. Tapi kenapa? Kita tidak kita belajar bahasa Arab yang penunjang untuk memahami ilmu din makanya dulu kita lihat Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? 7 tahun hafal muatok Imam Malik umur 10 tahun saat ini kecilnya Imam Syafi'i itu diajar bahasa Inggris tidak tahu, tidak bisa hafal Quran dia ya, inilah keleder bahasa Jawanya itu yaitu kurang piatnya kita bagaimana mendidik anak kita dan bagaimana membekali anak kita ilmu tind, terutama pada zaman sekarang sangat penting anak itu untuk diarahkan kepada ilmu mutin karena ya. hal ilmu mutin itu yang mematok kita yang bisa mengingatkan kita ini yang halal, ini yang haram ya. berbeda dengan orang kafir Allah mensifat orang kafir bagikan binatang Karena tidak mengenal halal dan haram yang penting awal maksudnya mau ya, mau Allah mengatakan wal ladzina katsaru yatamattauna wayakuluna kama an'amu wa naru mas'al. Surat Muhammad itu insyaallah. Orang kafir itu ini Allah mensifati. Orang kafir itu dia yatamattauna bersenang-senang wayakuluna dan mereka makan kama takulul an'amu Maka tidak ada bedanya, yaitu dengan binat binat dan binat itu kalau melihat ini senang jadi makan dia. Tambah tahu itu halal atau haram sesudah lahir. Tambah ini miliknya siapa? Tapi binatang ini kalau dia tahu lah seperti itu masih ringan dibandingkan dengan manusia punya akal. Itu jangan hawa nafsunya tidak ada tinnya. Makanya Allah mengatakan ular ika kal an'an dalhu an mada mereka itu berikan binatang bahkan lebih, jijik, lebih kecil daripada binatang karena tidak ada kambing yang mau perpindah jadi hotel pergi membawa petinya yang lain dia barbar uber ya bru berat di situ Kemudian dia kejar-kejar di tempat itu saja dia binatang dia makan hanya di sini tempatnya dia setelah selesai dia pergi tapi manusia yang punya akal dengan hawa nafsuan naudzubillah minzalik kalau tidak dibimbing yaitu dengan ilmu tin kehancurannya lebih Ya, bahaya lebih binjar. Makanya Allah mengatakan fa alhamaha fujurha wa Maka Allah memasukkan dalam hati manusia dua perkara, fujur buat takwa. Keinginan jahat keinginan baik. Tapi Allah mengatakan qad afrahan zakah. Beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Dengan apa kita membersihkan jiwa? Dengan ilmu tin. Dengan mengamalkannya Dengan mendawakannya dan bersabar di atas tiga perkara ini Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al Ibn Al-Fayn Al-Jawzi Rahimahullah Ta'ala Baik selanjutnya Ilmu bagikan hujan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya ilmu, ilmu din itu dia bagikan hujan yang turun dari langit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu tini ini. Bagikan hujan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hujan menjadi sebab sehatnya apa, -apa? Badan. Ilmu menjadi sebab sehatnya apa? Hah? Hati. Nah. Jadi hujan yang dari langit, dia turun menumbuhkan tanaman kebutuhan untuk kesehatan badan kita. Maka ilmu juga dari atas. Dari Allah Ta'ala. Diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi-Nya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat menyampaikan kepada kita. Maka menjadi sebab hidupnya kita. Apa kata beliau? Masalu ma ba'asaniya Allahubihi minal huja wal ilmi perumpamaan apa yang diutus oleh Allah Taala kepadamu yaitu minal huda wal ilmi berupa petunjuk dan ilmu ini apa kata beliau kama salil ghaisil katsir seperti hujan yang deras asaba arda yang menimpa kepada tanah tanah itu ada tiga macam di antaranya di sini Karena minhana kiatun dan ada tanah itu yang subur, yang gampang menerima air, yang kembur dia, kabilah tilma yang bisa menerima air meresap air faan bata tilkalaah wal usbel kasiro sehingga tumbuh rumputan-rumputan dan juga yaitu pohon-pohon yang banyak. Jadi manfaatnya apa? manfaatnya hujan apabila menimpa kepada tanah yang subur. Manfaatnya ilmu itu kalau hati itu terbuka, hati yang mendapatkan hidayah dari Allah taala maka ilmu itu akan diterimanya. Makanya Allah mensifat orang mukmin itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddatuhum imana. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah watjallat qulubuhum Para mukmin itu apabila disebut ancaman-ancaman Allah gemetar hatinya, merasa takut siksaan Allah taala. Fa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadaduhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya bukan bertambah lari. Tetapi orang kafir lain wal ladzina kafaru kafaru la tasma'u li hadzal qur'an. Wa alghu fihi Apa katanya orang kafir? Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an itu. Buatlah gaduh supaya kamu menang Nah ya, makanya Allah mensifat orang kafir Lain dengan mensifat orang mu'mir Orang kafir itu Aandartahum Amlamtundirhum Dikasih Dan tidak masuk ke karun Keluar kiri dia, dia ada manfaatnya Maka hati manusia Yang sebetulnya subur dia Ketika ada ilmu, dia merasa senang Merasa mendapatkan nikmat Yang besar dari Allah Ta'ala Diterima ilmu itu dan diamalkannya sebagaimana hatinya para sahabat yang diberi karunia oleh Allah, salah untuk menerima ini itu. Dan orang munafik bagaimana? Orang munafik ya jalun aswabiyahun fi aada nihim naswawihi. Kadarul Makanya ada surat manafikun, ada surat kafirun ada surat almu mena. Ya. Jadi ilmu. Diumpamakan oleh beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi sebab hidupnya hati. Sebagaimana, yaitu hujan yang deras kita butuh air untuk kesehatan badan kita semuanya. Demikian juga beliau mengatakan, Fadlul Alim yang alil aatiti, Ta'fadlil Qamaril Asairil Kawa kibi. Kau utama ilmu dibandingkan orang yang alim baca masih banyak kau orang ilmu. Bagikan bulan yang hilang yang menutup cahayanya semuanya bin tina ketika ada orang yang membunuh 99 dia mau bertobat datang kepada orang ahli ibadah ada orang yang membunuh 99 bisakah diterima tobatnya tidak diterima kenapa orang ahli ibadah mungkin merasa dirinya orang yang ahli ibadah bagaimana orang sampai Membunuh 99, akhirnya dipenggal lagi. Jadi jangkut 100. Ini ya. eh, maknanya lengkap 100, bukan 100 kalimat payibah. Dan 100 membunuh orang. Datang kepada orang yang alim, subhanallah. <tuh> Apa katanya orang alim? Baik, kalau kamu ingin bertobat betul. ya Karena orang alim punya dalil Selagi orang itu belum sekat maut, diterima tobatnya. Selagi belum terbit matahari itu dari arah tenggelamnya diterima tebannya baik kalian tobat akan diterima dengan syarat pergilah kamu dari tempat pembunuhan itu ke tempat negeri yang aman dilaksanakan. Nah, ya tidak dibunuh orang alim ini. Karena orang itu butuh nasihat bagaimana dibuat putus asa Butuh nasihat ketika di negeri dilaksanakan dengan baik hati, rela dia pindah dari tempat pembunuhan itu. Maka di tengah jalan meninggal dunia. Rebut malaikat rahmat dengan malaikat adab. Katanya malaikat rahmat ini kan sudah hijrah, belisahannya. Oh dah, ini belum santai. Tiutus Allah Taala utusan untuk mengukur jarak antara tempat yang dia tuju dari dan dari tempat yang ia berang. Ternyata lebih satu jengka, lebih dekat dengan tempat yang dituju Maka Allah Taala menyuruh malaikat rahmat untuk mengambilnya. Ini juga semuanya dasarnya dengan ilmu il. baik ini karena dibatasi waktunya sekian enggak barangkali ada pertanyaan ya Ustadz silakan kalau kalau silomah uh, betul saya mau tanya tentang kitab uh, sudah ada kesimpulan tentang kitab dia diajarkan mm -hmm. tentang tiga asal Kaya. Nah, Jadi bid bid a itu kalau dari asal bahasanya adalah perkara yang baru. Allah mengatakan makuntu bid a minarusul. Dia mengatakan aku ah, ini bukan utusan yang baru. Sebelumnya sudah ada utusan. Allah mengatakan bati us samawati walar. Allah membatalki dan bumi tidak ada semisal sebelumnya yang dibuat. Jadi Bid'ah itu perkara yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya Ini mana secara umum ini termasuk Bid'ah Saya pun juga Bid'ah Karena apa? Sebelumnya saya tidak ada Nah Bid'ah menurut bahasa ini Tidaklah menjamin itu semuanya jelek Dan tidak pula menjamin itu semuanya baik Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Yaitu Syafiq Rahmanullah Ta'ala Bid'ah itu menjadi dua Hasanah wa sayyah dalam urusan du, dunia. Namun, beliau mengatakan manis tak sana fakat syara'at. Siapa yang membuat ibadah yang baru menganggap baik, maka berarti dia telah membuat syariat baru. Menunjukkan dalam urusan din, beliau melarang adanya umat ini membuat tata cara yang baru. Maka bid'ah menurut syari'an yang, yang beliau katakan, Kullu bid'atin dolarah setiap bid'ah itu adalah tersesat maknanya berkenaan dengan akidah. Atau ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dinamakan kullu bid'atin dolarah. Jadi semua keyakinan-keyakinan atau ibadah-ibadah yang sifatnya tidak dicontohkan oleh beliau adalah bid'ah dan itu adalah qatis man'anil amalan laysa alaihi aduna fawarat jendaraan siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami ditolak baik, sekarang kita bertakbir itu dengan kalimat tepat Allah, wah, kalau kita ganti subhanallah boleh apa tidak? men, kenapa tidak belum itu subhanallah? karena tidak ada contohnya ada orang mengatakan, kenapa mulutnya berdilarang, kan itu kan tidak ada larangan, nah itu subhat mereka. Setiap orang mengamalkan bid'ah begitu dia. Ini kan tidak ada larangan tujuannya baik. Baik kalau tujuan baik kita mencuri, berjudi duitnya untuk bangun masjid boleh ber tidak? Eh, boleh ber tidak? Tidak boleh karena dia mengatakan In Allahu Ta'ala yaqbalu. Ilah Ta'iban Allah itu baik tidak menerima amalan kecuali yang baik. Jadi tidak semuanya tujuan yang baik Dikatakan baik. Ketika Abdullah bin Mas'ud r.a Melihat orang menunggu mau datang imam. Sana poj, sana membaca. Subhanallah seratus kali. Alhamdulillah seratus kali. Allah Allah seratus kali. Lailallah seratus kali. Biar menanya, kalian itu apa yang kamu lakukan ini? Cuma kamu tidak istighfar? Ini loh baju bio masih ada. Bejananya belum pecah. Taras masih banyak. Kau itu ingin membuat fitnah? Hmm? Atau bagaimana? Apa katanya? <tuh> ya, Pak Abdir -ra Rahman. Ma'uritu illa khairan. Laha berbahagia. Saya tidak berkeinginan kecuali ini baik daripada dia nanti bicara. Kandaca subhanallah. Apa katanya beliau? Ma min ma min muridin min alkhair laa Tidaklah. Eh, ya. Kam min muridin min alkhair laa yusiba. Berapa banyak orang yang berkeinginan baik tapi tidak baik. Jadi contohnya tadi, kalau ada orang salat, dia mari berapa rakaat? 3 rakaat. Kita tambah 10 rakaat. Baik? Tidak baik. Jawabannya apa? Karena tidak ada contohnya. Maka orang mengadakan Maulid Nabi, cari contohnya. Mengadakan peringatan Isra Mi'raj, cari contohnya. Karena mereka bermaksud peringatan Maulid Nabi itu mencari pahala atau main-main? Cari pahala. Bagaimana cari pahala dengan hal nafsunya atau pemikiran sendiri? Nah, jadi ada orang ketika dia datang di kuburan minta minta dia sholat sana. Hei eh, jangan sholat di kuburan dia punya dalil. Asrāitalladzjanha abdaniidah shalat. Dipromatnya iblis seperti itu dia. Coba. Tahukah kaminya ya Allah? Tahukah kamu seorang? Ya itu tahukah kamu? orang yang menghalangi hambanya untuk salat kami salat dihalangi pada ayat itu, maksudnya untuk orang kafir yang ditujukan kepada Rasulullah bagaimana Rasulullah salat dihalangi oleh mereka Lalu, begitu orang Al-Iblita dia pinjam galil dianggapnya itu untuk membela mereka, tapi hakikatnya sebagaimana dikatakan oleh Ibn Tayyid ta semua galil yang dibuat oleh orang Al-Iblita untuk membantah mereka bukan sebagai galil dukungan untuk mereka jadi bed ada dua bed urusan dunia tergantung nanti kalian ini perkalian bed pada zaman dia tidak ada ini juga bed tapi kalau ini dilihat untuk ajar dilihat untuk menyampaikan ilmu bermanfaat kita pakai dengan dasar ayat huwad lati kalakalaku maafil ardi jamia Allah menjadikan semua yang ada di bumi untukmu tapi kalau ini untuk disku untuk nyanyian untuk joger ya tinggal penggunaan alatnya. Kalau digunakan untuk manfaat makta, ya wajib, wajib. Kalau imam itu suaranya dia kecil, sedangkan makmum itu banyak sekali, tidak mungkin kecuali dengan mikrofon wajib melaksanakan mikrofon menggunakan mikrofon karena sebagai penyambung suaranya imam. Kita jalan kaki naik sepeda motor tidak wajib. Namun apabila kita sholat di masjid kita sebagai kaum pria wajib sholat di masjid dan mampu dengan sepeda motor maka Membeli sebilang montar, memakainya, menuju ke masjid adalah hukumnya wajib. Ya, nah, Jadi urusan dunia tergantung dengan penggunaannya. Dan tergantung dengan barang itu sendiri. Maka apabila barang itu baik, halal dikhalakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian bermanfaat untuk din. Nah boleh dikatakan itu bid'ah. Sesuatu yang baru. Mereka beralasan juga dengan perkataan sahabat Umar Radul Anhu. Bahanya nikmatul bid hati-hati. Alakan nikmatnya perkara yang baru ini. Dibuat alasan mereka. Katanya sahabat Umar Radul Anhu. Salat tarawih itu 21 tidak benar. Beliau mengatakan demikian ini. Karena banyaknya kaum muslimin yang asalnya salat tarawih di masing-masing yang kecil dikumpulkan oleh beliau. Dia ambilnya ya imam Ubay bin Kabra diolakannya sebagai imam dia maka menjadi satu mak terlintas alangkah nikmatnya yang baru terwujud ini matnya terwujud banyaknya kaum muslimin mau diatur oleh khalifah dalam satu masjid. Nah jadi bukan berarti Salat tarawihnya sahabat Umar radhiallahu anhu itu baru tidak ada contohnya dari dia tidak. Ada contohnya namanya dikatakan seperti itu Karena baru sekarang ini wujudnya seperti itu Yang berkumpulnya kaum muslimin dalam satu imam nah, terlintas oleh beliau Alangkah nikmatnya Alangkah baiknya yang baru terwujud Ini maknanya terwujudnya berkumpulnya kaum muslimin dalam satu masjid Ketika dia menjalankan tarawih. Jadi kesimpulannya masalah urusan dunia Ada bid'ah Kasana ada, ada bid'ah yang saya jadi perkara baru itu baik, ada juga yang jelek ya. Adapun untuk masalah urusan ibadah semuanya adalah kullu bid'atin dalalah. Sudah. Ada juga yang mengatakan bahwa Pembukuan Al-Qur'an itu. apakah itu tidak? Baik sudah. Sebenarnya Al Quran itu sudah dibuka oleh beliau ketika beliau turun ayat dibacanya dan ditulis di pelapak rumah. Cuma saat itu tidak ada, saya tidak ada fotokopi. Jadi ditulis di batu di pelapak rumah. Bahkan juga beliau menyuruh, la tak tuguan di khairah ada. Jangan kamu menulis dia dari saya kecuali Al Quran ini. Dilarangnya oleh beliau salam-salam untuk menulis hadisnya beliau supaya para sahabat menulis Al-Quran jadi waktu itu sudah ada jadi penulisan itu sudah ada cuma secara tartifnya kumpul jadi satunya itu baru terwujud pada zaman sahabat karena saat itu sahabat beliau itu saturnya itu Al-Quran bagaimana dibukakan menjadi satu kitab pada zaman sahabat Ubaka pada zaman sahabat Omar pada zaman sahabat Utsman yang terakhir disatukan yaitu dalam satu tulisan Utsmani, ya. Agar tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin karena orang Islam berkembang ya karena Islam berkembang di sana kemari sehingga tidak terjadi perbedaan di dalam bacaan yang lainnya maka perlu dirapikan dan ini telah disepakati oleh semua para sahabat itu bukan perkara bid'ah. Taruhlah dikatakan dia bid'ah an-Naba'a mungkin. Namun sebelumnya sudah diturun. Jadi beliau itu asal dan juga menulisnya. Para sahabatnya sudah menulis, jadi hakikatnya tulis. Cuma kertasnya memang baru. Ya, sekarang kertas sekarang lain dengan kertas pada zaman sahabat Umar radhiallahu ya, anhu. Demikian juga tentang bacaan titik yang lainnya dulu tidak disebutnya. Namun dalam rangka untuk menjelaskan supaya orang tidak keliru dan ini bukan namanya kita ini namanya masalah ulumur untuk masalahnya umat sebab tidak salah dalam bacaan. Nah, ya. Jadi memang mereka beralasan dengan itu, tapi tidak benar. Karena itu namanya bid'ah itu perkara yang baru yang tidak ada contohnya. Dan ijma itu merupakan dalil yang nomor tiga dari kalangan para ulama. Sena untuk sebagai hukum al-Quran dan Sunnah kemudian ijma. Ijmanya di sini para sahabat tidak satu pun para sahabat yang protes dalam hal hal ini. Ya. Baik, walaamisa akhir-akhir kita sering menerima SMS yang berisi agar kita mengirimkan dukungan atau pendapat tertentu apa ini dukungan fatwa Mu'i tentang kesesatan siah, ini betul harus didukung dengan sesat ini Nah, para ulama sunnah tidak ada yang mengatakan si A itu mendapatkan betulnya. mana sesat semuanya. Bagaimana atas sikap kita dengan apa ini penggalangan dukungan terkini. Kita dukung. kewajiban kita terhadap lelaki Amri. Dalam satu hadis, almaril muslim yang asam watto'atu malam yumer bimaksiyatir. Wajib seorang Muslim, ya dia mentaati firman Allah bawa kariha dalam hal yang dia senang atau benci selagi tidak diperintahkan kepada perkara mak. Dan perlu kita mentaati walau amri dalam hal yang sifatnya tidak diperintahkan kita dalam urusan masjid. Lain umi robi masjidin kalau taatalah, kalau diperintah kepada masjid kita tidak boleh mentaatinya. Namun kita tidak boleh koditah mengurikannya tidak boleh. Tapi kita tidak mentaatinya. Namun tidak boleh kita keluar daripadanya. Jadi apabila itu hal itu perlu kita perlu perumudung. Dan tidak satu pemberi ulama sunnah yang mengatakan siapa itu termasuk kelompok yang benar tidak ada. Semuanya terus bagaimana menghina sahabat Abu Bakar. Abul nah, artinya man katalah tahu taini dah kalal Siapa yang membunuh melaknat dua tahu siapa itu Abu Bakar dan Umar maka masuk surga. Sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah beliau bahkan ketika sakit beliau menyuruh sabetan bakal untuk menggantinya. As-Siddiq yang disebut di dalam Al-Quran beliau mengatakan ikhtadu billadaini membati ikutilah dua orang ini setelah aku meninggal dunia. Nah kasihlah mentahutkannya dan dicacinya Aisyah radhiallahu taala bahkan manis terbeli dicacinya umatul mukminin. Jadi yang dijamin maksud dalam sirka mereka ghulu melampaui batas kepada sahabat Ali. radhiyallahu ta'ala bagaimana dikatakan mereka alusnah ya. maka dikelompokkan oleh, oleh alusnah termasuk kelompok 72 golongan yang tersesat tidak ada khilaf dari kalangan mereka namun untuk menghukumi satu-satunya ada yang sifatnya syiah itu sudah kafir betul seperti kelompok musayriah yang menganggap ahli Rasulullah Anhu, sahabat Allah Rasulullah Anhu sebagai Tuhan, ya, ya Ali anta ilahuna, banyak ahli engkau jadilah Tuhan, kami dibakar oleh sahabat ahli Rasulullah. Ya. Jadi didukung, ya, didukung. Selagi membawa kepada hal yang baik, maka kita hendaknya mendukungnya. Wallahualam bissalam. Itu siarnya tidak tergonggol Artinya sudah syiah berarti kita harus. Ia ya, jadi siapa, walaupun sekecil apapun si, A, tetap dia hulu melampaui batas kepada sahabat Ali <tuh> Radiyallahu anhu Dan punya kriteria sendiri siapa. Eh, Tadi mereka Jibril, dia melaknat mereka Jibril Seperti orang Yahudi Orang Yahudi melaknat juga Jibril Karena apa Jibril ini mestinya wahyu itu Diturunkan kepada Bani Israel Tapi kok ke Bani Is nah. Maka Ya itu orang sia juga begitu mestinya wakil ini kepada sahabat ahli kot disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana seperti itu doa ya. seperti ya, itu bagaimana kita mau membiarkan mau menganggap baik orang seperti itu malaikat jibril adalah Allah mengatakan layak sunnah amar Allah wajib alul nama yuk tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah Taala semua malaikat melaksanakan berenda Allah Taala lalu ditutu khianat nah. Allah namanya. Degendan-dengan kan. Ya. Prosesi pendapat. Makanya isi ia itu kan macam-macam. Ada yang sifatnya hanya ya. Ya ikut-ikutan orang, awam tidak tahu. Makanya kita menghukum orang ahli bid'ah, bid'ah orang mengamalkan bid'ah dengan ahli bid'ah itu lain. Atau orang awam karena dia ingin beribadah tidak ada menjadi panutan, tapi yang dipanuti itu orang yang ahli betul. Kita tidak mengatakan mereka ahlinya. Terus kalau pemain mereka kafir, kenapa boleh masuk menjadi tabai? Nih? Tak boleh masuk? Menjadi tabai? Ya, e, kalau mereka kafir kan kita tidak tahu sampai di mana dia. Apakah yang masuk itu termasuk Nusairi atau tidak? Gitu yang jelas menurut asal bahawasanya Allah mengatakan tidaklah orang itu boleh orang musyrik itu masuk di negeri ini setelah tahun ini namun kita menghukum istri itu kafir karena kita tidak mengkafirkan semua orang syiah karena ada yang kafir, Yang karena Indonesia ini sudah jelas, para ulama mengkafirkan dan dia sendiri keadaan pada zaman sekarang namun ada yang sifatnya itu tadi ikut-ikutan maka orang tidak tahu Allah mengatakan Rabbana la tu'ahidna ah inna sinah dan menghukumi orang kita harus tahu tatap muka dan harus terpenuhi syarat dan juga hilang mawane atau penghalang penghalangnya. karena yaitu menghukumi perorangan lain dengan kita menghukumi sifat orang maka sifat seperti seperti itu bagaimana kita membela syiah cari tidak satupun para ulama sunnah yang mengatakan syiah itu oleh sunnah dan cari ulama-ulama sunnah. Ibaratkan orang bengkel mobil. ya, Menanya mobil ini mesinnya baik atau tidak. Jangan tanya ahli hadis. Keliru kita. Tanya orang yang muntir. Lokomotif ini, mobil ini. Baru. Fas'alu ahla dikri. Masalah urusan makanan yang enak bagaimana masakan. Tanya orang yang ahli masak. Nah itu. Fas'alu ahla dikri. Yang tuntumlah datang. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum mana kita katakan para ulama jahil, sebelum kala sudah apa kita kita sudah bersumpah. Ya, ada ya, orang jahil kadang-kala -kadang dia masuk dalam di negara yang kafir, ya. Dia tidak bisa keluar, ya. Dia memahami din itu hanya sekedar ya itu tahu, ya itu mungkin sholat dia tahu, yang lainnya tidak tahu. Jadi memang yaitu al-urdhu al-udru bil jahli udru karena kebudayaan mereka memang jahil secara total jahil sifatnya murni tidak ada pada zaman sekarang karena sudah datang Islam tapi bagi orang yang tidak tahu bisa ya. jadi ada orang yang hidup dia ya, memannya yaitu di pegunungan atau di tempat yang lain yang mungkin dia tidak bisa keluar dia bisa berkampung bisa juga ya dia tidak tahu tapi kalau kita hidup di kalangan masyarakat secara umum, ya, orang tuh salat, orang tuh siam tidak bisa kita beralasan. Saya tidak tahu dalilnya orang salat, karena setiap saat dia mendengarkan a. Ah. Nah, jadi ada perkara-perkara yang sifatnya diketahui oleh kaum masyarakat secara umum, kewajiban-kewajiban pokoknya, sekalipun mereka tidak atau belum baca kita. seperti kewajiban salat kewajiban puasa maka telah menyebar seluruh dunia tetapi perkara-perkara yang pokok yang itu harus dipentuk dengan ilmu maka orang yang tidak tahu dan belum tahu, maka Allah tidak menyamakan dengan orang yang sifatnya sudah tahu Kul hal yastawiladzina ya'lamu waladzina la Wallahu Wallah Dari islam Gimana trik-trik atau motivasi kita biar kita semangat terus mencari ilmu istri pemahas mentara Terutama kita yang berada di sini Banyak sekali masyarakat tempat kita belajar Dan kalau kita lihat Karena tidak ada uzur Untuk kita belajar Belajar, hmm. belajar Ya kita harus belajar waktu Kita bisa tidur berapa jam Bisa bertemu dengan istri berapa jam dan sekarang ya kita menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah taala ada caranya dengan liko berjumpa seperti ini ada waktu kita memang bertatap muka dengan para masyaid di sini alhamdulillah para-para punya iman kita mintai waktu ya. jadi kalau kita kerja bisa mengatur waktunya untuk urusan dunia bagaimana kita dia bisa mengatur waktu untuk urusan tin kita bayangkan minta mana liqa kita sepekan ta atau waktu liburan sepecakan sekali kedua kalau diupayakan hmm. iqtiad. Ya. Ha? Uh, Wa alladzi najahatu fiina la nahtiyannahum sudulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh Allah akan menunjukkan jalannya. Cuma semangat kita ini sudah ada apa belum? Nah, kalau semangat dunia sudah berlebih-lebihan kita insyaallah kan. Usah <laughs> mengurusin din ini yang perlu dibangkitkan gitu. Jadi tadi orang hendaknya dia zikrul maut. Bahawa kita mati bukan ini yang kita bawa. Nah, gitu. Jadi upayakan kita bagaimana kita di negeri yang cukup baik ini. Ya. Tidak ada orang datang ke kuburan. Minta ke paranorma. Kesempatan yang baik. Dia datang dia nak jalan insya Allah mereka senangnya dengan kita. Ada waktu Kapan kita berkumpul dan berkiliran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan barat sahabat kiliran ada sahabat yang dia sedang sip kerja apa katanya yang beliau liu balih syahidul kau iba faruba mebalangin hawa Maka makandanya yang hadir itu beritahulah titip ya ini nanti rekamkan. Termasuk menerangkan maka hendaknya yang datang itu menyampaikan kepadanya yang tidak datang, sekalipun yang disampaikan lebih tahu dan masalah urusan itu bergilir para sahabat dia bergilir. Hanya para sahabat ada yang sifatnya seperti sahabat batal dalam, karena sibuk memerangi orang murtad tidak sempat taktis menyampaikan hati yang bata. Berbeda dengan sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu yang dilaknat oleh orang syiah kerana beliau yang berkepentingan dengan ilmu. Nah, para sahabat dia, ya sekarang juga ada para ulama yang dia sibuk. Menulis kitab karena tidak ada tanggungan-tanggungan yang lain. Ada yang sih, sibuk untuk berda'at dan tukar yang lain. Kajak semuanya. Ya. Jadi bagaimana? untuk di sini, ya, ya bukan hanya untuk menjalurusan urusan dunia. InsyaAllah dunia sudah lebih daripada cukup. InsyaAllah. Ini bagaimana waktu kita. Kita minta, insyaAllah mereka akan senang. Dan Allah tidak mengangkat derajat seseorang kecuali dengan ketak ketakwaan. Wamil yatakilillahi ya Jalla Hu, nahrajawayyizkhu min hisulaih tasib. Wamil yatawakal alallahu fa wahhasbu. Wamil yatawakal alallahi wa ya Jalla Hu min amrihi. Ia banyak ayat-ayatnya menjelaskan tentang keutamaan ramenuntut ya, ilmu tin. Jadi upayakan sepekankah atau sepekan dua kali atau waktu libur. Ya. Kita harus harus ada kesungguh dari kita. Karena itu bekali kita, kita tidak tahu din kecuali dengan ilmu. Makanya antum bedakan ketika menuntut ilmu din dengan beberapa tahun yang Allah tidak menuntut ilmu tin. Kita rasakan sendiri. Kalau kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu kenapa kita tidak lanjutkan? Bertambah banyaknya ilmu, ya, bertambah baiknya otak kita, bertambah tentramnya hidup kita. Sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi upayakan kita ada waktu, ya. Para sahabat yang terdekat, kalau saya umur 40 tahun, yang lainnya sudah pensiun urusan dunia. Jadi urusan dunia itu sisa-sisa dari urusan a. Kita tapi kita lain. Cari ilmu di ini sisa-sisa dari urusan apa? dunia kita. Terbalik kan? Mati tidak kita bawa tapi gitah ha, ini lah. Nabi Insya Allah lah. Kalau kita memang ada semangat yang baru, ya bagaimana kita berikhtiar. Ikhris Ikhlas alam, yafau. Berupayalah, walau tak dan jangan sampai kita putus asa. Jadi kita coba ya sekali seminggu atau dua kali nanti bagaimana? Nanti akan anda merasakan sendiri nikmatnya menuntut ilmu. Sampai sekarang banyak beberapa teman kita dari luar Jawa diboyong keluarganya ingin dekat dengan, yaitu mahat-mahat yang menyampaikan ilmu. Diboyong putrinya, putranya, istrinya yang lainnya. Kenapa? Ketika dia memahami, nah. Ya. Memahami pentingnya din seperti itu terasa dia ya. bukan dibujuk dirayu kisik orang-orang tidak tapi ilmu itu penuh manfaat ilmu al ilmu nur. Nah, coba di situ ya nah, kita mumpung di tempat yang sangat mulia ini bagaimana kita bisa mengambil manfaatnya orang-orang menyampaikan ilmu dan juga beliau mengatakan mansalah katori konjaltami subhi ilman sahhalallahu lahu tarikon ilal Siapa yang kurang menuntut ilmu din. Maka Allah akan mendaahkan dia Jalan menuju ke surga. Bayangkan kita sekarang didoakan oleh malaikat Allah Ikan-ikan semuanya Mendoakan, didoakan majlis ilmu Yang didoakannya Bukan majlis duniawi Bukanlah kita butuh didoakan oleh orang Maka yang mendoakan kita Adalah makhluk yang sebabnya tidak Masyidat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Apa tindakan kita kepada kaum syiah? Apakah perdagangan yang halal? Sudah. Uh... Seseqalah. Barakallahu fiikum. Ya. Jadi kita menghadapi orang-orang alibidah Selagi mereka tidak menyerang kita dengan fisik, kita serang mereka dengan yaitu membantai syubhat-syubhatnya. Kerana termasuk memerangi orang munafik. Allah mengatakan. Ya Ya Nabi'u. Jahitil kuffar wal munafikina waklud alaihim. Wa ma'wahum jahannam abisal mas'ir. Wahai Nabi. Perangi orang kafir. Ittifat para ulama sunnah. Orang kafir kalau memerangi. Wajib diperangi. Kalau tidak memerangi. Tidak boleh kita perang Kita ndakwahi mereka. Kita boleh berbuat baik pada orang kafir. Selagi orang kafir itu tidak mengusirah kami kita. Tidak pula. Yaitu. Mengusir diri kita. Allah mengatakan: Laiyana akumallahu aniladina lam yukatilu kumfitini walam yukhijukum mintiyarikum anda berrohum watuksitu ilaim. Innallah yukhibal musyditin. Allah tidak menghalangi kamu untuk berbuat baik terhadap orang yang tidak mengusir agamamu, terhadap orang yang tidak juga mengusir dirimu dari negerimu untuk berbuat baik dan berbuat adil. Jadi kalau mereka menyerang kita secara fisik, ya kita perang. Tapi jangan sampai nanti kalau si Fulan memerangi saudara kita, lalu ada orang sia yang lain tidak merangi, kita perang, tidak boleh. Itu namanya tidak adil. Ini si pembunuh, maka ini yang dibunuh. Jangan ini pembunuh, karena dia punya saudara, lalu kita bunuh si Fulan, ini tidak boleh. وَمَنْ أَسَعَ فَعَلِيهَا Orang berbuat jahat, hukumannya, yaitu kembali pada orang berbuat jahat. Jadi kita sekarang mendakwai bagaimana kaum Muslimin ini kembali kepada Sunnah dan kita sebarkan yaitu aibnya, ya kejahatan si ini sejak mulai dulu sampai sekarang ini biar orang awam bisa faham. Orang si itu tak dia pembohong dia dia bagaimana bisa bertemu dia seperti kalah cengking tahu ya, kalah jentik, kalah jeling itu akrab tak itu apa namanya? Eh, iya dia gini dia memperlihatkan anunya anak dia ekornya ya. kalau ada orang yang bisa disengat dia bangun kalau tidak dia sembunyi dia jadi dia bisa bertemu nanti dengan orang al-sunam yaitu membawa ini macam-macam sifat tertarik dia ya. jadi takyian merupakan bagian dari yaitu amalan-amalan yang wajib si mereka laksanakan, Nentak, ya, pohong, dan takyian ada pohon dia Karena itu adalah sifatnya orang menang Menabi jadi kita dakwai selagi mereka tidak menyerang balik kita kita dakwai ya dan bagaimana umat yang sampai tersesat oleh mereka. Namun kalau serangan fisik kita serah, Serangan fisik kita serah. Itu ya. Walaupun jadi itu antum bisa lihat fatwanya para ulama sunnah menghadapi orang yang dalim sama orang berbuat dalim yang kita dalimi ya yang kita perlu kita hadapi ada pun orang yang sifatnya dia tidak berbuat apa apa ke balik kita ya. Di mana dia sebagai tetangga yang lainnya. Maka kita punya hak tetangga. Ya. Namun apabila kita tahu bahawa dia, dia punya reaksi. Dan nyata bukan hanya dugaan. dan Kita punya bukti agar lah kita. Ya, memberikan tindakan-tindakan yang sifatnya. Itu secara-sara. Dan kita perlu minta nasihat kepada para ulama. Senang. Karena kita bukan hanya sekedar bagaimana perang. Ya. Tapi bagaimana akibat daripada perang itu sendiri. Bagaimana akibat daripada pertempuran itu? Sedangkan sebaiknya hal ini kita bisa, yaitu minta nasihat dari kalangan orang yang punya ilmu. Il. Wallahu a'lam Ada lagi? lagi ya bisa. boleh. Uh, tentang pemahaman mencinta, yeah. tentang kitab. Ya. Um, ini termasuk golongan mana ini? Kira-kira yang perayaan Maulid, yeah. Sholawat, yeah. Tahillan. Yeah. Apakah termasuk ini ditolak -ah, atau yeah. amalan yang akan ditolak? Iya. Jadi setiap bid'ah yang tersesat itu Maka ditolak amal namanya Dengan syarat kalau orang itu sudah mengerti dalilnya. Tapi kalau dia orang awam tidak tahu Ya dia mencari panutan orang Ternyata yang didukai oleh ulama sunnah Tetapi dia orang ahli bid'ah Maka amalannya insyaAllah akan diterima Karena orang itu tidak tahu Seperti kita sholat Tidak tahu kiblat, Tidak ada orang kita ia ditanya, mana Qibla? Ternyata kita yang yakin kiblat itu di sana. Ternyata kita selesai sholat baru diberitahu di kiblat. Sholat kita diterima. Karena kita sudah beristirahat. Ya. Namun apabila orang itu mengerti, bisa memilih si Fulan ini adalah orang yang, yang tahu sunnah. Si Fulan ini orang yang libid. Orang, orang tersebut masih memilih orang yang libid. Berarti dia tertolak amalnya. Tapi kalau dalam satu tempat di jumpa satu orang dia tidak ada kemampuan untuk ikhtiaran yang lain. Dan dia niat untuk yaitu beramal seolah tidak ada menjadi panutan. Kecuali dia mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menerima amalnya. Karena kemampuan mereka sampai di, di situ. Tapi kalau orang tersebut, orang ini punya ilmu, dia ribet, yang lainnya dia lalu masih memilih ini padahal dia mengerti bahawa inilah yang benar baru di situ tertolak amal jadi sekarang Isra Miraj yang lainnya itu tergantung daripada masyarakat tempat itu sendiri. Kalau di tengah masyarakat memang orang tua awam enggak tahu hukumnya dia yang menjadi panutan seperti itu yang semuka Allah taala yaitu mengampuni dosa orang yang sifatnya tidak tahu kalau itu perbuatan yang yang jarabana yaitu apa tadi la tu'akhidna in nasina au akhtabna. Umat muslim. Cukup ini mana tadi yang Perkir, ya baik cara sarasa cukup sekian dulu karena besoknya ada taklim lagi kita cukup sekian subhanakallah wa bihamdika syada allahu anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh